Sziasztok, ez itt a Krippli 139. adása. Én még mindig neurotik vagyok, és... Itt vagyok én is, Michael. Sziasztok. Aki haldoklik jelenleg. Haldoklom, igen. igen. Jobb, jobbulást neki. Majd a, majd a hangomon lehet, hogy lehet hallani, hogy annyira nem vagyok egészséges, de majd igyekszem magamból kihozni a maximumot, és nem sokat pofázni feleslegesen. Hát én úgyis eleget pofázok. Ez így van, ez így van. Bár most a legtöbb dolgot te értad fel, úgyhogy kibasztál magaddal. Igen, már előre féltem is a torkomat. És most twitch élőben vagyunk, és egy viewer van, aki valószínűleg én vagyok, meg Vagy. ki, Miki együtt, <gül> tehát együtt kiteszünk egyet. azt nézem, most eltűnt -e itt a Twitchen az a gomb, hogy megtom nézni, hogy kik nézik. Nem, ott fönt van. Ja, Jó, csak hogy átalakították ilyen szarra, ja értem. Igen, igen, igen, igen. igen. Ne, vannak, vannak itt mások is, nem csak e, ja, egy bot, én, te, két bot, meg valaki, aki véletlenül itt maradt, <gül> <Valahonnan>. <gül> Ő mindig itt szokott lenni. Ő lehet, hogy farmolja a pontokat a csatornán Lehet, lehet, lehet. De minden esetre toljuk úgy, ahogy szoktuk. Vannak híreink, és uh, azokat fogjuk kibeszélni. Aztán, ha valaki belsik, Twitch-en, akkor belsik. Ha nem esik be, akkor nem esik. Akkor ennyi. Kész, okay. akkor így, lehúzzuk most... a rolót, <gül> Na, akkor egy eső neki egy a híreknek? Tehát most igen, mint amatőr, így belekérdezek szerintem, szerintem kezdhetjük, aztán majd úgy is alakul a beszélgetés. Az elején úgyis ilyen, ilyen semmilyen hírek vannak. Tehát ezt, ezt azt hiszem én írtam még fel az elsőt. Hogy a DAESZ Los Angelesnek a vezére az Vince Zampella lett, remélem jól értettem ki, aki a a respawnnál egy... nem is tudom, nem is tudom, hogy ott, ott micsoda. Hát vezető. vezető. A vezető? Vezető, az vezető volt, a vezető. Igen. Tehát, hogy konkrétan vezető? ő... Ugye ő volt az, aki többet magával az Infinity Wardból kivált, kivált hát. az MV2 vagy a három után, most meg de mondom. De azt tudom, hogy az elsőt meg a másodikat fixenők csinálták, a harmadikban hát. már nem vagyok biztos, és ugye ők alapították meg a respond, és hát. ő volt az egyik vezető. Ja, tehát akkor ilyen fejes az a lényeg. Igen, igen. Alapító. Neket, Szűk, hogy ő, volt, ő volt, aki olyan hatalmas csinálata mellett bejelentette a Star Wars-t, úgyhogy ült a széken, megkérdezték, és mondta, hogy csinálunk egy Star Wars, azt levágták. Ja, ja. Igen. De föl sem a színpadra, az annyira itt. nem is értem. De az entemről kellett beszélni fél órát, nem mindegy. Meg, meg annól nem ők csinálták a Medalofonort még az iénél. Mert valami olyasmire emlékszem, hogy először az iénél voltak egy csapat valamilyen néven, és akkor átmentek a, az Activision-höz, az olyan jobbnak tűnt, és utána az Activision-től megint el, és vissza az iéhez, hez ugye már RISZPON néven. És most elvileg ugye ők heggeztik a Medal címet, VR cíktől, valahogy így visszatért hozzájuk. Legalábbis valahogy nekem így lémlik, hogy mintha ott, ott is tevékenykedtek. Igen, már, igen, ez, ez... az Elefronikárcnál voltak, előtte is, az Activision előtt, legalábbis itt most azt írja. Na, akkor, akkor jól emlékeztem én. Ennyire ott vagyok ebbe, basszus. Wikipedia oldala van. Vagy nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem. Ők Elnéztem, nem. Ők a, az elején voltak ott, a kódot kezdték el, ők. Uh -huh. És akkor ugye később lett abból a Modern Warfare. Uh -huh. És akkor utána mentek el az ie És akkor az Iénért csináltak egy-két játékot. Az Electronic Arts nagyon küzdött, hogy csődbe menjen a Rispond, nem sikerült. De most bepróbálják úgy csinálni, hogy kiveszik a vezetőt hát, hogy tényleg csődbe mennek. Nem veszik ki, csak. Uh, látják, hogy a Dice az éppen ilyen van, aztán próbálják felránteni, szerintem. De a, tehát egy fecske nem szokott nyalat csinálni, én, én azt hallottam. Hát, ugye, ha a vezetőségben van egy olyan ember, aki helyre tudja őket rázni, akkor szerintem az az lehet pozitív. Mert ugye a, az épexnél is az volt, hogy ők azt úgy csinálták, hogy az IE az igazából csak úgy ott volt. Tehát, hogy nem, nem szólt vele semmibe. Jó, jó, de az egy kisebb projekt volt. Tehát, hogyha most, most egy betűnök kezdenének, de most, hogyha egy BF-et kezdenének fejleszteni, abban a százszázalék, hogy beleszólna az IE. Tehát azt nem engedné, hogy azt úgy csak saját maguk úgy el, nyomogassák a dolgokat. Hát nézd meg az eltállás. Mondjuk arról még hír sem nagyon volt, hogy Bf-et. Hát most egy év kimaradt, tehát hogy talán majd idén. Esetleg már az új konzolokra. De ne, ne, ne nagyon siessék, én azt mondom. Az utóbbi Bátőfülleknek az nem tett jót, hogy túl gyorsan adták ki őket. Tehát át akartak menni a mint a Kodnál, csak ugye a Kodnál az van, hogy ott három stúdió dolgozik. Igen. Tehát mindegyik Kodon kb. három évet azért tud egy-egy stúdió dolgozni, mert ilyen betésforgóban mindig kiadja egy, -egy másik. Jó, de be, itt is volt az elején több, mert ugye még volt, próbálkoztak a Medal az újakkal, amik szintén beleálltak a földbe, aztán utána meg ugye a dice csinál minden évben játékot, de egyszer Battlefront-ot, majd egyszer meg battlefield -et. ami sajnos, olyanok is lettek, mint amilyenek, de hát, ez van. Jó, mondjuk 2-t is kikupálták már annyira, hogy van benne bőven tartalom, ezt a lootboxos hülyeséget, ezt kicsit átalakították. Tehát meg. Hát de hány évet kellett várni, hogy Csak. ez így működjön? Hát figyelj, de legalább meg tudtad venni 5 euróért. Hát ez igaz, de hogyha te annak idején startkor 60-ért vetted meg, akkor ez nem vigasztal? Hát ez biztos, de ez nagyon sok játéknál van így, hogyha megvetted startkor, akkor nem vigasztal, hogy utána milyen akciókba tették bele, és hogy mennyire kikupálták. Mondjuk az, hogy kikupálták, az mondjuk jó. De, de az a rosszabb szerintem, mert hogyha megveszed egy játékot 60 euróért, és játszhatatlan, és amikor már játszható lesz, és te azért nem játszol vele, mert játszhatatlan, és amikor játszható lesz, akkor lemegy mondjuk 10 euróra, akkor ütöd a fejed a falba, mert konkrétan semmi előnyöd nem volt a többiekhez képest. Hú, uh, igen, van ez így. Én én éltéknél a... szoktam így érezni, annóbb mikor igen. pont a Titanfall, ha már, ha már a Lisbonról beszélünk. Titanfall-nál volt az, hogy én megvettem hozzá a Pass-t még az első részhez, és nagyjából alig játszottam benne, hogy rohadt, kevesen vették meg. És aztán még bejelentette így a. A, az ilyen, hogy akkor jól kod adjuk ingyen, és így, aha, köszi. <gül> Tehát, hogy vég, végre játszottunk is vele, csak Szius. most már nem, szóval nem, nem érte meg a pénzét, mondjuk úgy. Mondjuk erre a, a kod is lassan rájött, meg a az Activision, hogy annyira, annyira nem jó így szét darabolni a jelentékos bázist. Helyette Igen, viszont ér. vannak az új modern warfare beszkinek óravérzésége. Igen, de jó, mondjuk, ha belegondolsz, azért az Activisionnek is kellett egy kis idő, míg rájöttek erre. Tehát, hogy ők is volt egy olyan időszak, amikor egymás után nyomták ki magukból a szarabnál szarabkodokat, és akkor utána jöttek rá, hogy na jó, kellene valami véfrisítés És akkor talán, a, talán a, ott a Black Ops 3-4 vv 2 környékétől kezdett el megint felfele jönni. Valami. Jó, igazából a. Most ami pont az igazából a kodnál. Hát a goszt volt. volt, igen. igen. <laughs> úr hogy rávágjuk mind a következő Igen, ezt ez, ez, ez hát sokat nem kell vitatni. <laughs> ja, e, és hát, jó, mondjuk ott az volt a gond, hogy generációváltás volt épp téren is, és hát mindegyik konzolra meg kellett csinálni, és mondjuk nem a PC volt a pirulításban, rájött a konzolokon se, hát jó, azt nem tudom. Hát a kedvencem az volt, amikor a PC-re azt mondták, hogy azért használ 8 gigaramot, a kettő helyet, mert amúgy kettőt kellene, hogy a csalások ne fussanak a háttérben. Hát ez, ilyen indokot én még nem <gül> sem tudtam volna képzelni, úgy ilyet. Egyáltalán valaki kitalál. Köz, közben puci szírta a csetem, hogy az Activision rákényszerült inkább. Meg igazából mindegyik cég, tehát az, az EA is, a Battlefield-ekkel, most már ő sem ilyen fizetős DLC-ben gondolkozik, meg a Battlefront is elvéleg úgy jött ki, hogy, hogy már az elején az volt, hogy akkor itt nem lesz hozzá igen, ilyen igen, fizetős igen. dlc szútsz, csak. Igen. Hát ők a lootboxokban bíztak, aztán jött a lootbox culami, és így elsöpörte a bizadalmakat. Még ahhoz képest egész jól támogatják még. Tehát jöttek új pályák meg egy-két játékmód is, szóval azért így kapágatják. Nem nagyon hagyják így elveszni de jó is csinálják csak. Meg amúgy most már az az általános meglátás, hogyha például felmér a Battlefront 2 neve, hogy ja igen, startkod, rakás szar volt, de most már egész jó. Tehát, hogy azért tényleg belőle a maximumot. Amit ki lehetett. Közben úgy így írja, hogy nem tudom, hogy Neurotik tisztában vele, hogy a felvétel gomb a stream gombra. Így van. Most ilyen izé multifunkciósok vagyunk, mert ez megy ki Twitch-re, fölvesztjük közben hangot, az majd megy ki, ugye, ahogy az összes többi podcast szokott, meg akkor így átkerül YouTube-ra is a cutc. Úgyhogy igazából már csak az nem fog minket megtalálni, aki egy kő alatt él. De neki kiszóljatok. Még TikTokra ki kellett volna küldeni biztosan. Tényleg? Majd legközelebb. Ezt, majd, ezt a részt lehet így kivágom. Hol van ez? Hol van ez? ez a az 14. persznél majd ezt így kivágjuk. Hogy még tiktokra kéne kirakni, és akkor ezt így tiktokra. <gül> és ennyi. És mém lesz belőle? Megoldjuk. Na, de viszont, ez, viszont ezt a ezt teljesen nézt így ki, kitárgyalt. Így van, Én vagyok mit fognak csinálni így a, a dice ezek után. Én is, és ráadásul én, én egyik, egyik szíriának se akarok rosszat. Tehát az jó, hogyha van egy versenyhelyzet, bár mondjuk pont nem hasonlóak, mert ugye a betőfőd az mindig inkább a szimulátor felé ment, úgyhogy az még mindig nem szimulátor, a kod meg inkább ez az ugrabugra árkát, Bár néha ők is próbálnak bekeményíteni. De az jó, hogyha van konkurencia, és, és egymást tudnák húzni folyamatosan. És már ne legyen több ilyen lootbox botrányos hülyeség. Én, én esküszöm, én már abban is benne vagyok, hogy inkább legyenek DLC-k, de ne találjanak ki ilyen megkapasztós hülyeségeket pluszba. Hát, szerintem a DLC-re már nem megyünk vissza. Most már van lesz az in-game store, hogy akkor itt van ez a skin, most csak 20 dollár. De miért? Hát az egyik évben nem volt single player, a másikban meg volt. Tehát az activision ez nem probléma, hogy kiraknak, meg beraknak dolgok. Hát, az igaz, de... Egyik évben tudom, a másikra. A DLC korszak szerintem már így, így leáldozott a triplában mert sokkal nagyobb pénz van abban, hogy eladják a játékot 60 euróért, vagy 60 dollárért, aztán meg skineket árulnak benne 15-20 dollárokért. Ez igaz. Úgyhogy ez, ez a fizetős free-to-play modell kb. Még, hogyha jó a játék, akkor még, meg, meg, meg tényleg, hogy csak ilyen skineket, tehát mindig ezt mondjuk, hogyha ha ez skineken túl nem megy másnak a rovására, akkor annyira talán nem probléma. Akkor lehet vele együtt élni. Ja. Mondjuk pont a Modern Warfare-nél vagyok így fele, hogy nekem ott itt teljesen oké. Okay. Már elég menő skinek vannak, sok pénzért. Na, no, hát már a szélját, akkor ja. elérte, mert már felmerült benned. Fel, felmerült bennem, hogy kapják be. <gül> <gül> <gül> hogy vegyek azt, nem? Nem olcsók ezek a skinek, tényleg. Na jó, Na, van, szerintem akkor. Akkor haladjunk tovább a következő hírra, amire sehogy nem tudunk átkötni. Te, mert a, a kód még egy darabig nem lesz 8K-ban. Oké, okay, akkor átkötöttünk. Szóval a kód még nem lesz egy darabig 8 viszont az új konzolok azok támogatni fogják a 8 Szerint, Jó. Okay, szerintem azok hát, sem, is. de jó. <gül> jó. hát Úgy, mint a régiek, a 4K-t. <gül> ja, igen, igen, meg a 60 <gül> FPS-t. <gül> Tehát, hogy nem, hogy azt mondták volna most már a konzolgyártók, hogy oké, okay, most már tényleg 4K-t fogunk támogatni. Nem, most így nagyobbat mondanak, és akkor azt sem tudják majd hozni normálisan szerintem. Mert azt kétlem, hogy egy olyan vas, ami kávé agyomba fog kerülni, mint egy, egy videókártya, ami a, a 4 k mondjuk úgy, hogy majdnem oké, okay, az így 8 k fogja így majd kipattintani magából. tehát Ezt így nehezen tudom elképzelni. És ugye az egyetlen bizonyíték az az, hogy a Phil Spencer vitt már haza egy új Xboxot, és lefotózta a benne lévő cuccokat, és rá van írva, hogy 8K. Így van. De és ez a, ez a biz nem tudjuk, hogy filz rá, vagy hogy eleve úgy, ja, mint az, hogy rajta van. Jó, hát. Mondjuk az oké okay, célharder tesznek vele, de nem tudom, szerint ebből a pénzből, amit ráköltenek, költenek, nem kihozni ezt a hardware amit így a 8K-t fogja. Vagy így tudod, hát a full HD-skál ez a fel, igen, 8K, igen. aminek mondjuk nem sok értelme van. De. Inkább próbálnák meg a 4K60 FPS, szerintem az is pont elég, főleg a tehát a, a 4K-t is mekkora tévén tudod kihasználni? A 8K-t meg még nagyobb hát olyan tévé jóformán sehol sincsen, így átlakáztartásokban. Átlak most, most, most nagyot kell mondani, most az a, az, az időszak van. Most nagyobbat kell a... mondani, mint a Sony. De elcseszték, mert ők mondtak először. Tehát, hogy meg, megint ott vagyunk, mint amikor a PS4 jött, ott is ugyanez volt, hogy az Xbox bejelentette egy-két cuccot, az E3-on mondjuk, az első nap, és utána jött a harmadik nap a Sony, és mindenre rákontrázott. Ott volt az, hogy nem lesz, hogy cserégetheted a játékaidat, csináltak hozzá grafikont, hogy hogyan adod oda a másiknak a játékot, amivel már játszottál. <gül> Nekem az a videó nagyon tetszett, amivel Sony csinált, hogy hogyan hogy, hogy adod oda a másnak a játékot, tutoriált és így ották két hazon, az egyik átadja, adózzal a másiknak, és tessék. Másik meg itt belemigyörög a kamerába, és thank you. És így ennyi. És most is ugyanez van. Tehát a Sony az még mindig nem mutatott semmit. Csak a, a PS5 logót, amit nagyon sokan gondolkodtak. Ú, uh, igen. De ők, ők most nyerő helyzetben vannak. Mert akármit mond az Xbox, vagy a Microsoft, ők azt mondják, hogy Há, mi ennél jobbak, vagy ennél máshogy oldjuk meg a dolgokat, vagy, vagy ilyesmi. Mondjuk ezt nem is értem azt, hogy gondolta, hogy így mutatnak egy logót. Tehát így Vényleg nem mutattak semmit. csak. Mert ők is tettek. mutatni akartak valamit, szerintem. Hát de, ez, de ez semmi. Mondjuk azt, hogy a rajongók ennek is, tehát egy. Azért az internet, azért mémek is születtek. Igen. <gül> We did it. <gül> De tényleg egy kasznit, vagy valamit itt mutathattak volna, mert mondjuk a Maxos is csak egy műanyag egy dobozt mutatott, amiről megint csak születtek a mémek, hogy néz ki, mint egy hűtő, szemetes, hasonlók. Hát, <gül> szerintem, szerintem nagyon furán néz ki, meg, meg az egész olyan, olyan, olyan furcsa volt. De én például azóta beszéltem olyan emberekkel, akik ilyen Xbox fanbolyok, bár jó fanbolyokkal sose jó beszélgetni, mert akkor mindig az volt, hogy a másik az dögöljön meg, és nekik a legjobb a világon. És például ő mondta azt, hogy, a, hogy amit a Sony csinált, most, ez tényleg nagyon jó volt, mert minden, meg a Microsoft rosszul kezelte a dolgokat, de most ez az új Xbox konzol és nagyon jól néz ki, és hú, de menő fog futni rajt minden, meg, és alig várja, hú. hogy megvesse, én meg így ültem magamban, és így oké. Okay és senkinek nem fog beférni oda, ahol eddig tartottam konzolját, mert most gondolom ezt is lehet lefektetni, de hogy úgy is túl vastag, és mondjuk a tévé alá nem fér be, ahova a régi. Amit Anko kérdezi a csete, hogy mikorra van ígérve ez a csoda, 2020 van. karácsony karácsony környékén jön az új Playstation, meg az új Xbox. Uh. Ha minden igaz. De minket az ugye nem érint, mert PC Master Race. De pontosan. <laughs> Beszéljük ezeket, hogy mit vergődnek ezek. Érted? Egyébként is tudjuk, hogy a legmenőbb válasz arra a kérdésre, hogy Xbox vagy Playstation, hogy pc nem? Igen, és hogyha ezt Henry Kevin mondja, akkor nem mersz neki visszaszólni, mert lecsap. Ja. Most vagy a lézer szemével nyír ki, vagy csak ketté vág, érted? Igen. És neked annyi lesz. Mindig azért várjuk a 8 hogy a mi lesz, de majd biztos lesz sok mén belőle. A másról erre, erre biztos jó lesz. Így van. És a következő hírünk az igazából majdkül lesz, hogy mesél egy játékról, én, én úgy érzem. Fú, de... Ah, na, a gondolataimat, mert, mert, mert egy nagyon jó játékról fogok beszélni, de az a baj, hogy vannak benn akkora hülyeségek, hogy a, hogy a fejemet fogtam is a végén, már alig vártam, hogy vége legyen. És ez a Darksiders 2. És... Az egésznek az volt az apropója, hogy már régebben elkezdtem, csak nem játszottam végig. Most lett egy új videókártyám, úgyhogy max felbontás, max grafika, mindennel tudtam futtatni. Mondom, akkor jó, kezdjünk neki újra. És én nem emlékeztem, hogy ez a játék így működött, hogy hiába ez Darksiders 2, de minden a hármas számra épül. Van egy rész a játékban, odaérsz egy kapuhoz. A kapuhoz kell egy kulcs, amit három részből tudsz összerakni. Elmész az első dungeonbe. Ja, azt hozzáteszem, minden dungeon három részből áll. Tehát van egy bevezető, bemész egy nagy terembe, onnan van három kiárat, és az egyik nyitva van, és ha azon bemész, kinyitod a másikat, azon bemész, és a harmadiknál van a boss. Na, és bemész a dungeonbe, és ott találkozol egy szellemmel, aki odaadja az első kúszdarabot, akkor, hogyha megtalálsz neki három másik szellemet. Jó, elmész az első szellemhez. Milyen szellemes játék. A, ugye? Ott van egy kapu, amin csak úgy tudsz átmenni, hogyha három kristályt megtalálsz. És akkor most azt képzeljétek el, hogy ez a játék, ez nagyjából 40 órán keresztül erről szól, hogy folyamatosan hármasával küldözget mindenhova, és ez már körülbelül az ötödik, tizedik után már olyan idegesítő, hogy az hihetetlen. Viszont erre szerintem a készítők is rájöttek, mert a játék utolsó 20 perce az négy, vagy három, vagy négy összefüggő non-stop boss Úgyhogy az egyikből mész át a másikba. Ott már nem volt kedvük dungeon és kedni meg hármas kulcsokkal. Ott a nyakat böntik a szart, ami maradt még a játékból. Ennek ellenére nem rossz játék, csak, csak nagyon idegesítő. És kicsit a, a medmex jutott róla eszembe, ami szintén ilyen volt, hogy azt, azt mindig beszéltük korábban is, hogy az a, a medmex az egy-két területtel több volt, mint amennyinek kellett volna lenni, és akkor az egy nagyon jó játék lett volna, így meg sokszor el volt húzva, meg monoton volt. És itt is ezt éreztem, hogy, hogy sokszor csak azért megyek, hogy jaj, már megint be kell, jó, most megint egy bosszarc. jó, oké, akkor most megint három darab kulcsot keresgélünk, jó, most a jogarból kell három darabot keresgélni, jó, akkor keresünk három darab jogart és ez megy benne folyamatosan. Hát ez nem túl változatos. Hát, hát, én, én nagyon keveset játszottam a Darksiders 2-ből. Az első részt azt ott ilyen keresgélős baromság nem nagyon volt. Ott, nem, szinten. az egy ilyen jó kis gadofor. Meg a Darksiders 2 inkább lett. Igen, de mondjuk ez jól is áll neki. Tehát én nekem volt, volt ilyen központi ez a hub kb, mint valami, Igen. nem tudom, és akkor rohangáltál, tudtál dolgokat csinálni. Ugye a Darksiders-be, vagyis az első részben volt meg kb úgy volt, hogy mindig feltűnt egy ilyen Igen. árus, és akkor ott tudtál fejleszteni dolgokat. Meg volt egy kovács, aki ez így néha-néha vissza lehetett menni, és akkor ami ilyesmire émlik. De milyen érdekes, hogy a Darksiders játékokon nagyon észrevenni, hogy, hogy, hogy mi a divat. Mert a Darksiders első részénél ott nagyot ment a God of War, meg ez az akció, úgyhogy ott uh -huh. azt nyomadták. A másodiknál ú, legyen sandbox RPG, mert az most nagyon menő, jó? Harmadik, ú, Souls-like játék, mert most azok nagyon pörögnek. Tehát, hogy mind, mindig az aktuális zsáner próbálta meglovagolni. Ami ja, jó helyről lopnak, nem rossz az. Ja, persze, persze. Jó helyről lopni jól, <laughs> az a legjobb. Ja, Igen. Ez a Star is bajott. Pontosan, hát az is össze... Meg hát az előbb említett meg és a Szeret lopkodva is az is egy jó játék, meg, meg hát lehetem emelkedni ezeket folyamatosan. Csak tényleg, amit ide a címbe is írtál, hogy időhúzás, Tehát ugyanazt csinálod folyamatosan, sokáig, amit így meg lehet unni. Igen. Tehát, hogy én hát 30 vagy 40 óra volt a játék, de úgy éreztem, hogy két hetet játszottam vele. Mert így, ilyen nagyon. És ilyen egy-két órás etapokban lehetett csak játszani, mert megfeküdt a jobbomat, és nem bírtam tovább. És akkor még nem is voltam beteg. Ja, de a harc rendszer az jó, nem? Tehát ez ugye az, jó, az jó. Az, az, az jó ilyen. Jó, talán. Tehát szóval Lóra ugrasz, lóra ugrasz. Igen, igen. Kasszabólasz, lövöldöző. Ez az jó, meg van egy ilyen képesség, fa lehet másfele fejleszteni, vannak lútok, tehát azért mindig érdemes előrébb menni, mert mindig kapsz jobb dolgokat. Csak egy év után észreveszed ott az elrejtett részeket, hogy, hogy hogyan tették még hosszabbá a játékot, mint ami. Ja, meg hát a halállal vagy, úgyhogy a halál az nem probléma. Így van. így Van, de. Így de. van, de. van is egy ilyen mély, amikor a, a háború és a halál azok így játszanak, és akkor nem az meg soha, én is. Hát, az van. Van ez így néha. A harmadik résztől az, az, az ahhoz, nem volt szerencsém, de hát előbb végig kéne nekem is a kettőt. Nekem hát most már hason be lehet tárazni, nem? Hogyha nem volt a kettő. Igen, igen. én a hámat is nagyon várom, mert ez a Dark Souls-os cucc zsáner az mindig hozzám közel állt, én nagyon szerettem ezeket a játékokat, és, és úgy néztem, hogy a Dark side nak is jól áll. Tehát mindenképpen ki fogom próbálni. Sőt, nekem ez a ez a legújabb. Ez a Twin Stick shooter is tetszik. Uh -huh, ilyen kicsit is ilyen nagyon Ott is ez a, is, is a probléma, hogy ilyen időhúzás, tehát hogy nem nagyon válaszatos. Hát, a szerint, hát a szerintem a háromba is benne lesz. Ja. Sajnos. Nem tudom, erről akarunk még valamit. Hát annyira nem. Ne, ne húzzuk az időt vele, érted? <gül> Jaj, ez jó volt, ez <gül> egy nagyon jó átköté. A következő játék sincs túl messze, hát változik is ilyen hack-encles rendszerrel van megáldva. Igen, Már viszont e, ez a, a játék, tehát én ezt receptre írnám föl mindenkinek. Ez a Hellblade, ne, egy két éve jelent meg, azt hiszem, talán. És ugye ezután vásárolta fel a Microsoft a, a Ninja Gauntlet. És ö, látszik, hogy a játékot csak ilyen 10-20 ember csinálta maximum, is ilyen aszettekből épült, de egyszerűen annyira jó meg van csinálva, és a története az, fú, nagyon rendbe rakva, és, és a zene, a látvány, a jó, a harcok azok, az, azok kicsit ilyen. Tehát sokszor úgy szivat a játék, hogy szűk folyosóra küld be, úgyhogy a nyakadba rak 20 ellenfelet. És alig lehet kitérni előlük, az néha frusztráló, de abszolút nem nehéz, tehát meg lehet tanulni a kombinációkat, meg mindent. De, de nagyon jók a, a feladványok is. Mindig, hogyha egy feladvány már kezdene unalmas lenni, nem úgy, mint a Dark side Destiny, hogy akkor a nyakadba nyomják még ötször, hanem itt, hogyha már kezded azt érezni, hogy ez kifutott, akkor jön egy másik rész. És folyamatosan ezt váltogatja és a, mondom, a történet nagyon jó, a zene az hihetetlen, és az utolsó bozharc, és az a zene, ami ott van, én azt azóta csengő hangra szerintem meg akarom szerezni, és euh, miközben játszottam mindig, az volt az érzésem, hogy ebből hogy akar a Microsoft második részt csinálni az új konzolokra, mert, mert valamere fut ki a történet, ugye folyamatosan arról szól, hogy egy ilyen ő pszichózisba szenvedő főszereplőnk van, aki saját magával dacol végül is, meg magával beszélget, hogy mit csináljon, és mit ne, és a hangok próbálnak neki segíteni, illetve nehezíteni a dolgát, meg beképzeli magának az embereket, az isteneket, stb. És így, próbál, így próbálja visszahozni a szerettét a pokolból, a lelkét megmenteni. És erre fut ki az egész sztori, és a vége is nagyon jól le van zárva, és én amíg nem értem oda, nem éreztem azt, hogy ennek kell egy folytatás. Én úgy éreztem, hogy ezt kerek egészbe le tudják zárni, de a legvége az fellébenti a lehetőséget a második rész kapcsán. Viszont azt nem tudom elképzelni, hogy ebből a Microsoft hogy csinál egy nagyobb vagy máshogy jó játékot, mert ez a Airblade, ez úgy volt összerakva, ahogy kellett. Ez egy a lineáris akció, rész, ez így nagyon jól működött. Tehát, ha most ebbe belerakják a lootot, az RPG-t, vagy a sandboxot, vagy akármit, akkor ez a játék szét fog esni, mert egyszerűen ebbe, ebbe az egész közegbe ezek nem illenek be. És nem értem, félek attól, hogy a Microsoft most ezt felkarolta a második részt, és hogy oda akarnak nyomni rendesen neki, és hogy lehet, hogy a Ninja teóri be fog a nagy nyomás alatt, mert, mert próbálnak a Microsoftnak is kedvezni, meg próbálják valami logikus módon terelni az egészet, amerre ők gondoltak. Hát nem hiszem. Szerintem, ha benne volt a lehetőség az első részben, hogy lehet második, akkor szerintem a nincs Teori is fel volt készülve, és mondjuk az első részben volt egy csomó dolog, amit nem tettek bele, de így felmerült, hogy a második részben majd ez tök jó lenne, ha meg lesz csinálva. Tehát én ezt gyártam képzelni. Hogy ilyen. Én én csinálva... nagyon szurkolok, hogy ne, ne csesszék el. Nagyon szurkolok, mert, mert mondom, ez, ez, ez nagyon jó játék. Mindenkinek ajánlom, tehát bárki, aki találkozik vele, vagy nem, nem is teljes árujáték, nyomjuk már nem is egy mai darab, de gyönyörűen néz ki, nagyon szép a grafika, a hangok az, tehát mindenki fülesen játsza, azt ajánlom, mert, mert hihetetlen élmény az egész. Na, és ami durva, hogy van hozzá VR, amit nem különálló játékként adtak ki, ugye mondtad, hogy nem is teljes árujáték, Igen. Hanem, hanem hozzácsapják az alapjátékhoz, és aki megvan így. az alapjáték, az megkapja a VR verziót és ez nem is időleges akció, tehát akármikor meg, meg lesz neked a Hellblade, folyam, egyszerre megkapod a vr -t. Tehát így csak szeretném oda, oda lökni ezt a megjegyzésnek, hogy igaz Betesda, aki ugyanazt a játékot eladta teljes áron VR-ra is. Te most a Betesdát hozod, hát a, a falut 76 adta, mit csináltak könyörgön? Hát a Egy a éves kodiség. támogatás pénzért, meg, meg Season Pass, Igen. meg ilyenek. Is. Jó, hát pont ezt mondom, hogy a Betesda, az a Fálóba. <gül> e, pontosan igen. Ennyi. Pont múltkor beszéltem ö, valakivel ez kapcsán. Ja, felmet, néztem egy streamert, aki Elder Scrolls moró vendezett, és írtam, hogy, hogy szerintem ez volt az utolsó igazán jó szerepjáték a Bethesda-tól, és innentől kezdve folyamatosan olyan, mint hogyha direkt be akarnák a földbe állítani az összes franchise-okat. Tehát, hogy ott van a Récs 2, ami nem lett rossz szerintem, meg szerintet se. De Ó, egyikünk se játszott. Egyikünk se játszott vele, vele igen, tehát hogy, Lehet, hogy, lett. Az, hogy nem, nem lett, az olyan rossz. Akkor a, a, a, a Fallout 76, igen, igen, úgyhogy majd én minden mindenképpen be fogom szerezni. Yeah. De akkor ott van például a Fallout 76, ami az, az teljes agyrém, akkor a, a Wolfensteinnek az új részese az az igazán nagy durranás, úgyhogy én előre félek, hogy mi lesz az új Elder scrolls a hatodikkal. Ja. Hát meg a mit jár az egy... Hát igen. Jó, az, azért az elég durva, hogy a Fallout 4-et egy egyben kiadták így, így VR-ra. Viszont ugye a Fallout 4-hez vannak DLC-k. És utána olvastam, hogy ez hogy működik VR-ra. És elvileg az van, hogyha neked a Fallout 4 megvan az alapjáték, és megvan a hozzá DLC-k, akkor vagy össze tudod hackelni, hogy a Fallout VR-ba is így belekerüljenek a DLC-k. Amit így, nem, így, része nem nem, nem. Tehát csak az alapjáték a VR. De ugye a Fallout 4 VR, az a Fallout 4 alapjátéknak a VR-osított verziója. Hmm. De abban nem tették bele se a DLC-ket de mondom, valahogy össze lehet hekkelni, amit így nem értek, hogy oké, ezt így meg lehet oldani, akkor miért nem csinálta meg a betesda? Hát miért, miért a usernek kell itt szenvednie vele, ha valahogy Há, lehet... lehet a majd meg ilyen modokkal, meg mit tudom én. Nem vágom. Lehet, hogy kiadják pluszban még a DLC-ket arra is. Nem, nem. Nem nagyon foglalkoznak szerintem már ezzel. Csak még egy pénzlehúzás volt VR-ba, ami egyébként tök jó, mert ilyen mély játékok, mint a Fallout 4 nem nagyon vannak VR-ban. Igen. Meg mondjuk a Skyrim, ami volt. Szóval, igen, igen. Szóval a vr az jó tesz, ha kiadnak olyan játékokat, amik uh, így monitoros verzióban is működnek és tartalmasak, és a VR meg hozzáad egy pluszt, hogy így 3D-be Igen, közt Bambucius írja, hogy a mert azért mindig a józanek javították ki. Egyébként igen, mert volt benne ott támogatás mindig. Igen, de jó módon. le is lehet cseszni rendesen. Tehát én azért Na. nem szeretem annyira a modokat, hogy így. Most így mazsolázni, hogy melyik az jó valamire. Szétcsesz, ha ezt felteszed, meg azt felteszed, az összeakadnak, meg stb. Stb. stb. stb. Igen. De mondjuk az a legnagyobb baj ezzel, hogy, hogy tehát a régi falútokat is kimodolták, de ott már az alapjáték is nagyjából használható volt. Tehát a 76-nál ez sincs meg. Ja, ja. Tehát, hogyha most ott, ott mert nincs mottámogatás támogatás, a 76-hoz a ampu írja meg. Lász, minden, jelenem, szart, minden szart pénzért akarnak adni a Igen, de, de most, Tehát az olyan mélyről indul, tehát az egy akkora egy nagy rakás szar lett, hogy azt szerintem még mott támogatással se lehetne kiavítani húzamosabb időn belül. Ja. Meg ott nem is lehet nagyon. Tehát az annyira, egyrészt annyira online, és hát tudjuk, hogyha valami full online megy, és ott ráereszti modokat, akkor azt teljesen össze tudom Hát meg az sokszor kibannolnak. Tehát, hogy emlékszem, volt Kibannul. ilyen a, a GTA 5 volt ilyen, talán, hogy valaki magyarosításra magyarosítás volt telepítve a játékra, de semmi más. Fölment az online részre, és kibannolták. Megérted, meg az előfizetés az adnak olyan ilyen ládát, amiben pakolhatsz végtelen itemet. Na most, hogyha ezt meg lehetne csinálni modban, akkor kifizetne az előfizetésért, hogy onnan? onnan. Tehát meg ja, sem működött normálisan. Nem, nem. Hát a 76-ot azt mindenki, tehát most már azt mondom, tehát régebben vártam, hogy jöjjön Steamre, most már nem akarom. Mindenki felejtse el. Lehet mindenkinek az lenne a legjobb. Ja. Én annak kipróbáltam, amikor egy ilyen hétvégén lehetett felcsapatni, hogy akkor jött a Batyr-ra vele, mert ugye az is milyen vicces volt, hogy, hogy volt a Fallout 76, ami így, hát működött, ahogy milyen szarul, mert ugye megjelenéskor is, jó, elő úgy hozták be, hogy vannak benne dolgok, ami csak úgy működik. Hát elfelejtették odaína ezt a csak úgy nem működik. <gül> tehát ez ezzel nem szócska kimaradt, mert konkrétan tényleg marasobbuk volt az egész játékban. És ők kiadták így, tehát ők nem szaroztak vele. Jó, hát ők a betesztők megtehetik, ők minden játékot így adnak ki. Ja. Agyom a bugolva az összes. De, de valamelyik bág jól áll, tehát most a, a Skyrimbe a lovam felrepült, vagy a hullám kirepült a, a stratoszférában, amikor agyonütött az óriás, tehát hogy azon röhögtem, az jó pofa, vagy az, hogy a hegyen persze, áll a ló... ez egy varázs, világ, tudod? Ja, persze, meg a hegyen áll a ló, és nem a hegyen áll rajta, hanem így kín, lebeg az egészbe, tehát ezek inkább ilyen poénosak. Ezeket még el is viselom. Ilyen bug is volt, erről is volt hír, hogy egy faza nem tudott meghalni. Tehát az atombomba ráesett és nem ja, hat, igen, meg igen. volt a karakterre valahogy, és így nem ment le az élete. Vagy így nem tudott. Tehát így, az, az is végig vicces volt. Szóval azért vannak, vannak itt bók rendesen. A e ebből a vetezdó, hogy fog kijönni? Hát csinálj egy másik játékot, ami megint csak bús lesz. Aki megint igen. <laughs> Bár nekik a Fallout 76 az ilyen mondjuk ilyen MMO jellegű akar lenni így a fallout világába. Kicsit, mint a Skyrim-nél a, Skyrim a, a Zerdez online. Igen. Uh -huh. De az ötlet jó? Ja, akarnak valamit adni így a falloutosoknak is, amiben dobálhatják bele az zsetont folyamatosan, és lesz neki hosszú távú támogatása, csak azt szokták mondani, hogy nem lehet szarborvállat építeni. Igen. Az a baj, hogy az ötlet az jó volt aránylag, csak hát elbaszták. E -hát ja, igen, a, igen, a, a, a, az, a Doom ha? Aha. Na arra kíváncsi leszek. Az a baj azzal a játéka, hogy most is volt egy fejlesztő, aki nyilatkozott, hogy ez lesz a legjobb duma, amit alá csináltak. Tehát, hogy így. Nem mondjuk már ilyet megjelenés előtt, mert majd utána lehet magyarázkodni, hogy béncs lehet. Hát de az a csávó, az, tehát... hát az a csávó csak az előző doom nál volt ott. Ez meg jobb lesz, mint az. Úgyhogy kész. <gül> ja. Ennyi. Ah, amúgy ez tényleg jó lesz. Tehát a trailerek alapján már lehetett látni, hogy az jól összevarrakva. Talán a Doom az egyedüli olyan betes a franchise, ami még nincsen elbaszva. Én még az aszimetrikus multitól félek, mert azok még sosem működtek. Talán De az csak extra. Tehát, hogy a a extra ex az mindig a single szólt inkább. Ki kell játszanom már az előzőt, amíg jön a következő. Az előző is nagyon jó volt. Úgy, én ezt nagyon szerettem. Jó féle. Ja, hát Skyrim Exploitokra biztos sok videó van. Van is bőven. Ja, na mi a következő? Ó, ez egy nagyon jó hír, most nézem. Még? Ja? A Horizon Zero Dawn? Hogy jön PC-re? Ki, hogy... ki átvezette? <gül> Így sehogy. Csak oh. havastam, hogy sehogy. Ez köbben ugye a semmiből jött, nagyjából. Tehát ez a hét ellet fölkapva, yeah. és akkor ugye, több szó is mondta, hogy akár más játékok is jöhetnek, tehát hogy ez, ez azért lesz nagy szó, mert oké, okay, hogy már jöttek sony játékok, amik playstation jelentek meg, viszont ez lesz az első olyan Sony játék, hogyha megjelenik PC-re, amit belső Sony stúdió fejlesztett. Nem pedig külsősök. Úgyhogy ez, ez nagy szó lenni. Én nagyon örülnék, hogyha jönne. Ja, Mert a játék te... is jónak néz ki. Egyre több Playstation játék jön pc re az mondjuk Ingen. nem olyan rossz. És, És akkor konkrétan abit... mind, az e mind exkluzív lesz az Epic Games Store-on. Hát valószínű. Bár mondjuk itt, hogyha azt ha jön, jel. Jel. volna, hogy itt egyszer akarják steam meg epic hogyha jön PC-re. Mm -hmm. Na, az mondjuk jó. Azt volna. Ha ja, Steam, egyből Steam-re jönnek a, a Playstation-os játékok, azért az, tehát ott egy kicsit nagyobb lett a felhajtás neki, mint Epic Games Store-on. De ugye mostanában jöttek ki számok, meg voltak cikkek is, hogy az Epic Games Store-on elég, elég jól volt a bevételük. Úgyhogy ezek az ingyenes játékok, amit két hetente adnak, az, az marad továbbra is. Igen. Arra kíváncsi leszek, hogy ezt így meddig tudják tartani egyelőre még lesz. Úgyhogy fontosan jönnek a játékok. Nem tudom, hogy 70-80 játékon van Epic Games Store-on, úgyhogy kettőt vettem. És abból az egyik euróért. 5 euróért. Tehát... Én nekem, én nekem akkor kettővel kevesebb van. Mert én még Hú, nem én. Nem... Aki még nem költötte el Epic Games Store-on azt a 10 dolláros kupont, annak azt hiszem, hogy márciusig még van ideje. Úgyhogy ott elvileg mindenkinek van egy ilyen 10 dolláros kuponja, és akkor azt lehet verni, hogyha valami le lesz akciózva. Így van, csak a PC, csak a PC. Azzal kellünk fekszünk. Igen. PC Master rész, így van, tehát most minek foglalkozunk mással, nem? <gül> én azt néztem viszont, hogy Epic Games Store-on olyan nagyon sűrű nincsenek akciózva termékek. A múltkorban volt az a nagy akció, hogy szinte majdnem minden Í így le volt akciózva, de hát ilyen 10%-kal egy-egy játék, de hát mint tudjuk, az nem olyan a nagy akció. Hú, Ampúciusz itt mondja a hd azt amúgy én is néztem, csak ugye először még epiken volt, hogy csesznék meg aztán most jött ki valamikor steam de az, az a érdekel az a játék. Úgyhogy, úgyhogy már rajta van a kívánságlistámon, már lesegetem egy ideje. Ja, Csak ez, a bajam, ez a bajom úgy, hogy ez az epikes szarság, hogy itt baszakodnak velünk, már, bocsánat. Tehát, hogy megjelenik egy játék, és akkor epikre, és akkor jó, majd majd Steamre beteszem a kívánságlistámra, hogy ne felejtsem el, vagy ilyesmi, de olyankor még nincsen Steam adatlapja sokszor. <gül> És akkor ilyen két-három hónap múlva segítség. meg a semmiből megjelenik Steamre, én meg már akkor elfelejtettem. Hát most akkor emlékezek mindenre, hát ilyen problémákat okozni. Jó, mi azért pont követjük ezeket, de aki mondjuk nem, annak így ilyen meglepetés. Nem mindig egy kellemes meglepetés, hogy a véletlenül meglátja. Nem tudom, nekem a háromszor az a problémám, hogy ugye a Bastion, is ugyanez a csapat csinált, ja. és nekem nagyon a bastion hasonlít az egész játék. Hát az nem baj, a Bastion az jó. E, azt én hamar meguntam. Ez így, az így elveszített engem az a játék. Jó, biztos, hogy annál azért kicsit tovább vitték a dolgot. Tehát a harcvenedszer talán jobban megcsinálták. De ugyanőt csinálták a tranzisztort is, nem? Igen, azt is. Azt is. Ja, mondjuk jobban is hasonlít a tra Így a Hades. Aha. Mint a bastion nem tudom, ezek között csak a bastion játszottam, de mindegyiket láttam, meg mindegyik tetszik is, de a, a, nekem a Bastion is nagyon bejött. Tehát, hogy nekem abszolút nem volt vele ez a gondom, amit mondasz. Na, Ampucius hogy a, ez más, mint a Bastion, mert az, az neki is unalmas volt. Dehogy uncsi, majd most összefogtatok a múlgyit el, Ez nem fel. A Bastion az egy nagyon jó játék. Nagyon jó, én... jó játék, egy nagyon jó unalmas játék. De nem, a Darkseid ez kettő az unalmas, de a Bastion az nem unalmas. De kettő az. Na <gül> <gül> <gül> ja, hol ez az ez az, az jó lesz. Jöhet még céle. Várjuk szeretettel. Bár én ilyen multiplayer-orientált vagyok. Az, a, a, a meg úgy tudom, nincs semmi, nem? Tehát csak ilyen De single van. nincsen, abba csak single van, igen. De hát, hogyha jól lesz van a single, akkor, akkor nem feltétlenül ijányzik a multi. Ja, ja, nagyon sok jó single játék is van, igen. Közben írta még Ampúcius a ra a ruináshoz közelebb áll az a Hades. Ja, azzal is játszott, azt is eléggé kicsit megmondtam. Mondjuk azt lehet, megint venni, mert ez, annak tök jó harcrendszere van. Ja, egyébként arra hasonlított ja, a Hades-e, amikor láttam először, hogy nagyon hasonló. Ja, mondjuk a ez az t sok mindent nem beszélni. De akkor szerintem lehetünk tovább a meg a is érdekesnek tűnik így, alapján, amit én láttam róla. Hát igen, a következő híroz, nem túl vidám. Főleg nekem, akinek a szülilapjára jelentették be a Cyberpunk 2077-es születésnapját. Konkrétan a születésnapodat. El. Hát most tegyem át. Nem tehetem. Hát, minimum. minimum. Na mindegy. Igen, szeptemberre tolták a Cyberpunkot akkor a Marvel avengers és az Iron Man VR-t is. Még az utóbbi kettő annyira minket lehet, hogy nem érint. Hát még talán a Marvel, ami, amit úgy megnéztem volna, mert ugye azok csinálják, akik az új ami az ennyire nem sikerültek rosszul. Ennyi az, hogy, abud, hogy a buzi, hogy a színűlapomat is. Kész. Muszáj, nincs más választ. Nem lehetne pár évet levonni belőle, ha ugye eltújjuk. Akár. Ja, akkor gírt, hogy neki szeptember van a szülönapja, úgyhogy az ővére tolták rá. Ez szépen. Hát ami valakinek rossz, az valakinek jó általában. Igen. Nem baj, legalább tehát úgyis. Az előző szülönapomra leptem meg magam egy éves humble monthly-val. Legfeljebb a mostani szülőnapom nem lesz olyan, hogy elködtek egy rakat pénzt, mert a monthly az még mindig jónak tűnik. Így érdemes előfizetni rá cyberpunk meg akkor lesz időm még farmolni a zsét. Így van. Szeptemberig. Amúgy milyen érdekes, nem, hogy úgy mentünk neki az évnek, hogy ez a február milyen kemény lesz, és aztán szépen lassan mindent eltoltak. Olyan. Bár jó, most nem pont az Iron erről van, vr van szó, mert az valószínűleg egy ilyen 30-40 perces tech lesz, de legalábbis ne legyen így, de lehet, hogy az lesz de Ez a PSVR-ra jön, érted? De meg az, igen De ez a van egy színt, PC Marvel Master Wars. Cyberpunk, Marvel Avengers azért az elég nagy szó volt. Jó, mondjuk így is lesznek komolyabbak. Tehát a Last of Us is most jön majd. Vagy azt az is eltolták. A, a, a, amiről nem? beszélgettünk a doom az is közelít itt. Ja igen, tényleg a Doom is itt lesz. Itt van a nyakunkon. Ja, hát Lestek jó így is. Mi úgyis a backlogot masszírozzuk állandóan. Te hát, is, <laughs> az meg elég nagyra duzzadt már, hál az említett uh, Humble Monfinak is. Tényleg, le most jön a Resident Evil 3 is a felújított. Jön Resident Evil 3 felújított? Így van, így van. Ja, Most a Resident Evil-öket nagyon újítják felfele. Az nem a kettő, hogy vagy, jelen vagyok maradva a kettő, nem, ott a mert a mert volt. meg a tegyek azt, navaj, Most a három igen, lesz, nem ez is. azt a képet mutogatják, hogy melyik csaj lesz benne a főszereplő, nem? amelyik benne volt. Az így mi a Ja, hogy az a vicser tolták el. Vagy most nem tudom, most összezavarottam a chaten. Mit, mit, mit? Mi? Ja, nem, hogy a vicsert is csak kétszer tolták el. Azt ja, igen, igen. Tehát még igen. lehet az 2021-is, tehát hogy lehet, hogy még egyszer a Cyberpunkot, és ha Mákon van, akkor átolják megint a 2021-es szüli De az neked, Mák, és mindenki Ez másnak meg rohadt rossz lesz. De... Tényleg de rossz. A 2077-ig csinálják. Igen. Jó, mondjuk az is igaz, tehát azt is hozzá kell tenni, mostanában nagy divat úgy kiadni játékot, hogy jó van az úgy, tehát a CD Projekt is megcsinálhatta volna, hogy. Jó van az úgy, mert azt mondták, hogy a játék már egybe van, működik, kész, csak hát még beszélgetni kell pár dolgot, mert a világ az elég komplex benne, és gondolom hogy még vannak problémák. Tehát ők, ők nem azt akarják, hogy, hogy a betes, de hogy just works. Igen, igen. Vagy mégse. Hanem akkor az, az tényleg legyen. Legyen olyan az élmény, hogy akkor elsőre az van, hogy a világba, és tényleg minden működik. Én is ezt vallom úgy, hogy ha már eltortál, eltolták, tehát nem csak a cyberpunkot, hanem a Marvel-t is, akkor, akkor ne jelenjen meg úgy, hogy ez egy elfogadhatatlan kalapszar. Tehát, hogy akkor tényleg, hogyha ezek a plusz órák, napok, hónapok kellenek ahhoz, hogy jobb legyen a játék, akkor legyen jobb, meg akkor adjuk meg nekik a lehetőséget, ne legyen, meg egy, ne legyen egy félkész valami, de akkor tényleg jelenjen meg úgy, ahogy annak meg kell jelennie. Ja. És a multiplayer, ez még benne se lesz megjelenéskor, tehát ez még tovább csúszódik így. Ja aztán. igen, az, az 2021 vagy igen. kettő, azt hiszem. Igen, az 2021 előtt nem fog megjelenni, ez biztos. Mondjuk ez poén, mert én amíg ez a hír nem jelent meg, addig nem is tudom, hogy lesz multi. <laughs> Na is, nem is sokat beszéltek róla, hogy az, mifán fog teremni. Hát lehet, hogy pont az érkemménynek mindenki az, az egyéb fejlesztés. Lehet, hogy az, ami teljesen más, ilyen külön coop PVPés pvp-s valami lesz. Mondjuk yeah. érdekes hogy nem lesz benne egyből. Az valahogy sosem szokott elsülni jól. Talán a Wildlands-nél volt így, hogy ott se volt az elején benne, multiplayer, aztán később jött ki. úgy az annyira nem volt rossz. Há, jó de jó hogy Most a, szerinted a best és fölhozod a Vile et Hát akkor az mi volt? Vile Lens multi hoztam föl. A De az Best még multi és még a Vile i biztos, hogy nem. Ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Több ez... helyszínen kell ugyanazt csinálni. A, a bestőmű, meg, meg ugyanazokon a helyszíneken kell, kell ugyanazt csinálni. Dehogy is, hát mindig más helyszínekre mész. De könnyebb a bestőre, emlékeztem, hogy játszottam vele. A Vile ha most nem mondod, akkor megint elfelejtem, hogy az egyáltalán megjelent. Hát, mert az nem játszottál? Hát, de nem, de nem is akartam. <gül> <gül> Majd valamikor előveszik. Most már nagyon olcsó, szerintem. Hát mondjuk ez nem véletlen. Ja, mondjuk így csapatosan csapatni egész szórakoztató. Meg lehet Mert ugye, ha a wide be mész, akkor vannak botok, akiknek tud szólni, hogy akkor te azt célzod be, te azt célzod be, és akkor, amikor lövek akkor kilő. És így már könnyen ki lehet írni egy ilyen kis csoportot, míg hogyha blérekkel nyomod, akkor azokkal akkor kommunikálni kell, azok nem egyszerre fognak lőni, és akkor jön az elszabadult a pokol. Igen, érdekes, hogy a játékok bázalába akkor vagy jól, hogyha játékos társaid vannak, mert a botok hülyék, és a Weidlsben is hülyék a botok, csak tudod őket irányítani, meg felszednek akkor. Lőni azt jönnek, tudnak? Tökéletes. A bot, de azért az én assziszta, az ott van nekik rendesen, de. Ja. ja, és a hang arjélya, mit csinálsz igen a bescsülbe. Igen az mondjuk ad hozzá egy kis hangulatot. Ha elcseszél, akkor azt is szóvá teszi. Hát lecseszed egy idő után, igen, ameddig meghalsz, ugyanak. Meg jó hangja van a ha csinálvanok aki kinarálja. Igen, igen. Jó, jó kis érces narrátor hang. Na, az dobott volna a Vágylancen is, hogy találtam volna benne. Egyébként. Egy narrátor! <laughs> Aha. Szerintem az minden játékot dobna. Tehát Morgan Freeman beülne hátra, és akkor felolvasna a dolgokat, az király a minden játékban. Ja, csak adnál oda nekik sorra a játék. Fő se kell állnia. Hát jönne egyik okay. játék a másik után is. Egyiket, na arra, Ja, is van hasonló. Az király. Ez jó pofa. Még a Dungeon keeper szerettem ezt, a, abba volt ez régen, hogy ott folyamatosan dumált neked. Ja, igen, a breakpointban ott hallottam róla, hogy ott nagyon elcsendeszték a, a hangokat. Tehát, hogy így tényleg hát, ülsz a helikopterben, és semmi nincs. Tehát, a violence legalább annyi volt, hogy amíg a helikopterben repködtél, addig ott a katonák így beszélgettek tudod, és akkor volt valami kis. Meg ott volt rádió is, amit be lehetett kapcsolni. Hát, de látod, a breakpoint az élethűm, mert hogyha a helikopteren vagy, és nincsen füleset, ja, akkor, akkor Nem tudsz beszélni. Viszont itt a breakpointben meg olyan fülesek vannak, hogy leszigetelik a hangot teljesen, és ezért nem ja, valós semmi. Ennyi. Aha, akkor azért valósághű, igen. Az is elég valósághű, hogy egy ajtón keresztül folyamatosan jönnek be fel a mobok, akiket csak fejbe kell lőni. És még a célkeresztet csak elmozgatni, mindig nem ugyanott a feje. Úristen, az az éjjeláj. Azért ez a jó, amikor már a terroristákat moboknak hívod. Mert, mert kell úgy viselkednek. Hát de tényleg hogy egy dróton húzzák a player felé őket. Nem az, az nem, nem is tudom, a, tényleg a breakpoint-ban ott van a multi. Abban már nem is nagyon iszadtak, hogy tegyenek bele a ilyesmiket. Ez van. Hát Kóp is van, meg szerintem, meg PvP is. Sőt, a végén még kiderül, hogy izét is raktak bele. Battle royale -t. Nagy híre nem volt. Mondjuk a Ubisoft mostanában így izzadt, hogy megcsinálja a játékokat jól. Hát el is a, minden. a Division 2 se lett rossz, bár ott a multi ott is passzus. Múltkor láttam egy Facebook posztot, ahol valami srác csinált egy videót, fölvette, hogy nem tudom hányan próbálják kinyírni. És hát majd írtam neki, hogy ez nem a te érdemet, hanem a játék szar. <gül> Konkrétan ott úgy néz ki, hogy még mindig a PvP, hogy körbe-körbe rohangál mindenki, mint az őrült, néha megállni, megpróbálják a mindent el, és akkor felrobban, és akkor azért nem hal meg senki. Hát basszus, annak a játék, tehát az a játék, az egy fedezékharcos FPS, vagy nem bocsánat, FPS, TPS. És hogy miért nem lehetett a múltit is úgy megcsinálni, hogy esetleg működjön így? Hát én értem, tehát le is úroktak, hogy hát ez nem egy fedezékharcos TPS játék a múlti, hát, de én értem, de azért, mert szarul csináltak meg. <gül> tehát, hogy ha normálisan megcsináltak volna, akkor, akkor talán működhetne. Mert hát, ha már a netkurat nem tudták megcsinálni, akkor mondjuk ne legyen benne végtelen futás, ha lövöldöztek éppen. Ez, ezzel mondjuk már lehetne javítani. Vagy hogyha a fedezékek adnának némi plusz bónuszokat. Azon is lehetne egy kicsit javítani a dolgon, és akkor már is úgy néz ki, mint egy normális lövöldözős játék, nem mint valami. De most az a Cs baj, szar, a 7, 200 ez, egy szar játéknak az tippeket. Hát persze, hogy egy jó játéknak nem kell tippeket adni. Igen, az de, de hogy ezt, az a baj, hogy ezt mi mondjuk meg, hogy te mondod, érted? Tehát, hogy ezt nem nekünk kellett volna, hanem a tesztereknek, vagy, ak vagy akik nézték a Ubisoftnál, hogy mégis mi az Isten csinálnak. Ezt nekik kellett volna észrevenni. Ez a szomorú az egész, hogy valaki azért pénzt kap, hogy a hibákat észrevegye, és soha nem sikerül neki. Vagy úgy vannak vele, hogy végül is van most is egy játékos bázisa a múltinak, neki kezdjön be, hát akkor hajra. Mert az első részben is ez volt, tehát már eleve úgy jöttek át. Mondjuk szerintem simán elférne mellettem mondjuk még egy hardcore mód, ahol ezeket a változtatásokat igazából nem nehéz beletenni, mert tényleg. Igen, csak, csak a time to kill kell, jó levenni, hogy ne legyen ez a rohangálós össze-vissza, mindenben felhírelem hát? magam, meg ilyen fasságok. Ja. És, és már is működhetne. Mondjuk eltém, de elő fogom venni megint, mert most tettek bele elvileg egy ilyen, nem is tudom, hogy, hogy nevezték azt a módot, Hard, nem hardcore. Az a lényeg, hogy meghalsz, és vége. Tehát, hogy ilyen... Ja, az, hardcore, az hardcore. De, de, az, de az a szingő részen, amit Igen, a, a is, ne? Nem feltétlenül a szingőben, ja, mert ha bemészsz a Dark akkor ugyanúgy. Ha ott is meghalsz, akkor vége, kezdheted újra a karaktert. Ezt, jobb a rakták. Ezt minden játékban szeretem. Ja, nem? Isz Ja, nem? Iszki. <gül> Jó, nem. <gül> hát nagyon iszkalmas. Valahol játszem. szeretem, de a Out of ott csak hardcourt játszottam világéletbe. Mert ott, mert ott ugye abban van az, hogy most bármikor meghalsz, és akkor megszívtad. De itt is mondjuk lehet, hogy jópofa. Tehát, hogyha ha az ellenfelek nem nehezebbek sokkal, csak annyi, hogy jobban kell figyelned, akkor az nem biztos, hogy rossz. Mert akkor lehet, hogy egyre jobb és jobb leszel a játékban azáltal, hogy hardcourt indítottam, mert jobban figyelsz. Ja, vagy ja. ezt is a, a Diablo-tól vették, nem ott van ilyen játékmód. Igen, igen. Úgyhogy nem olyan nagy újdonság. Meg sok mindent nem is kellett bele, beleheggezteni, csak annyi, hogy, hogy ugyanúgy játszol, és annyi, hogy a, a karaktered nem tudja átadni a többinek a cuccokat, versa Tehát ugye alapjáraton van egy stessed, hogy minden karakter tud használni, akit csináltál a játékban. na most ehhez nem fér hozzá a a hardcore karakter, tehát neki csak saját kis... Hát ő szerzi meg az összes dropját. Igen, tehát nem, nem lehet azt csinálni, hogy a, a nem hardcore karakterekkel kifarmolsz valami a jó cuccat, és akkor átadom neki, és akkor azzal majd kicsit ügyesebben fog menni. Úgyhogy... Ja. Hát a feedback nem sokan figyelnek, igen, ez a baj. Sok játéknál van csössze. De a Ubisoft-nál meg pont, hogy szoktak. Tehát emlékszem, az Assassin's Creed háromnál mondták, hogy de jó, a józás, Assassin's Creed 4, jön a kalóz. Tehát, hogy ők, ők nagyon figyelnek arról, hogy mit mondanak a játékosok, szerintem. Tipikus volt egy-két olyan Ubisoft játék, ami olyan volt, játszott vele, és olyan volt, mintha csak egy ilyen statisztikai lapot végignéztek volna, hogy ezt, tetszik, belerakjuk, RPG, nyitott rész. Mm -hmm. Jó, legyenek még torjuk, jóval legyenek, de azért ne olyanok, mint régen, hanem azért kicsit más. Jó, legyenek benne járművek, legyenek benne. És hogyha folyamatosan így tudakolnák meg a játékosoktól, hogy ők mit akarnak. És ehhez képest fura, hogy ilyen játékokat tesznek le az elmúlt időszakban, amik startkor ennyire nem működnek. Ja, de most volt is olyan cikk, hogy ikeznek összekapcsolni magukat, hogy mondjuk mit mondjanak, azt hogy továbbra is szarokat fogunk ja. Mi franciák <gül> vagyunk, mi ezt így csináljuk. Ja. Amúgy is valakinek tetszik, Csak sokan meghetszik. <gül> na nyilván nem. Ó, mondjuk én azóta, hogy rendben hozták a Rainbow Sixet, azóta azt várom, hogy fogják ezt csinálni a, a Widencel, meg akár a breakpoint is. Ugye azért így, jó, kiadtuk így, de azért na, kalapáljunk már valami út bele. Például nem tudom, tehát ezekben a játékokban annyira passzolna egy Battle Royale, és most nem azt mondom, hogy most minden játékot tegyünk Battle Royale, de ezekbe kögyörgöm, tehát, hogy annyira jó működne, és ugye a Division első részébe is abban is volt egy olyan mód, ahol leestél egy uh, ilyen hideg hóvihar közepére kb. Ja, igen. És Amikor akkor úgy kellett szerezned ruhát is, úgy kellett szerezned fegyvereket, craftolni, hogyha olyan van, meg materiálokat, azt is tudtál szerezni benne félét, és akkor valami ruhát tudtál csinálni, fegyvert. És basszus, az volt a legjobb része a, a multinak, az az első részből basszus, és, és azt nem akarják itt tovább vinni. Tehát az már majdnem, majdnem batturójá volt, nem teljesen batturójá, mert ugye ott ellen ellenfelekkel, és nyilván azok kinyírtak a picsába, hogyha úgy volt, vagy te is kinyírhattad őket, és akkor kirútoltad. De alapjáraton volt egy csomó npc benne, amit így lehetett le lőtt, azok voltak a kemények. Volt a végén meg ugye be kellett menni a Dark és egy ilyen helikopteres kimenekítést kellett véghez vinni, és ott jött egy Hunter, ami meg elég izmos. Tehát hogy arra is figyelned kellett, hogy a végére azért összetápold az annyira, hogy azt a hunter le tudsz szedni. Igen. És közben azért ne hajj meg, meg a playerek is, ha helikopter, és kimenekítés van, akkor az a playereknek is volt egy jelzés, hogy oda kell menni, mert ott van valaki, és akkor az, az jól össze volt, akkor az a rész, nem is tudom, hogy hogy sikerült nekik azt összerakni. <gül> és, hogy miért, és hogy miért nem, nem vizik ezt a részt egy kicsit így tovább. Meglepődtél, hogy működik valami egy Ubisoft oh, játékban. <gül> Tök fura volt az. <gül> az. Köszönöm, hogy a Division-ben nem kellett hatalmas épületeket meg a meg megbászni, hogy feltérképezd a mapot. Jó, mondjuk ott nem épületeket kellett megmászni, hanem lemenni az, az, az ézébe, a metróba kb, mert ott, ott szokott lenni általában ilyen safe house. És akkor ott egy térképre, és akkor azt mutatta meg, hogy mi van körül. Ja, tehát ez, ez ugyanúgy volt, csak nem mászni kellett föl. Nem fölfele menti, hanem lefele. Mert figyel, a crewba is tette ilyet. Ilyen tornokat, azt is meg kellett találni. Ami egy autós játék, tehát ott azért így, nem már, jövészt, legyünk már egy kicsit kreatívabbak. Ugye, meg meglátjuk, hogy mit csinálnak mostanában, ha már megígérték. Hát most mindent eltoltak, úgyhogy idejük lesz fejleszteni bőven. <gül> Igen. Ugye még csak a, az új átszél is csak mostanában kezd el szivárogni. Állítólag ilyen vikinges téma meg minden, de utána megmondták, hogy hát az még se az lesz. Uh -huh. hát nem azt mondták, ért, nem, nem, ne, nem, nem azt mondták, minket. hogy de nem azt mondták, hogy nem vikinges lesz, hanem azt mondták, hogy nem lesz Ragnarök a neve. Tehát, hogy ebből is tehát akkor nem Ragnarök lesz a neve, hanem más lesz a neve, de ugyanúgy vikinges lesz. Ja, Valhalla. <gül> lesz ja, igen, például. Az. De mondjuk én, én annyira megnéznék egy második világháborús, vagy első világháborús. Assassin's Creed-et is. Az érdekes lenne. Vagy Akár én én el, arra, arra, vikinges, vikinges azért gondoltam, és így mennyire tök jó nekik ott van, ott van a, a forranőrben már az összes cusz legyártva. Csak át kell őket pakolni. Ja, ha igen. A másik játélvó, az kész. Hát mi lényegében. Harcrendszerre minden együtt áthúzzák, és akkor majd így leülnek az AC-sok játszani. Hát ez nem olyan, mint az előző volt. <gül> Mondjuk a foreign nem rossz a harcrendszere. Az nekem bejött. Ja, csak ilyen szokni kell. Aha, jó. Ja. Hát meg én játszottam az, egy kicsit más. Bár van, aki arra esküszik, hogy azt egérre, bűnöjtűzettel sokkal jobb tolni. Hát szerintem meg ugyanolyan. Érzett csak kontrollerrel, szerintem kényelmesebb. Hát szerintem megérel is lehet. Tehát, hogy konkrétan ugyanaz a harcrendszer volt, mutkor beszéltem ugye a Gótiknak, ez a felújított demo valamiről, ugyanaz a harcrendszer van benne, és egérrel játszottam, és abszolút működött. Tehát, hogy mm -hmm. csak, csak megszokás szerintem, megszokás kérdése. Nem tudom, nekem az ilyen játékoknál is az van, hogy PC-n is inkább kontrollert használok hozzá. Ja, hát én is csak itt a gothic nem akartam, mert csak a harcendszer miatt egy RPG-be úgyhogy hogy tárgyakat kell buzerálni, meg választani kell, meg ilyenek, akkor inkább hagyom. Ja, meg jó régi az is. Úgy biztos, hogy pc n olyan kontrollert támogatása van. Nem, az újabb mondom. Ja, az, az, az, az Az a demo, amit kiadtak, az a játszató ja, demo. Ja, já, ami amit most igen, ah. igen, igen. Azt hittem, hogy régebbi rész. Nem, azt, azt is simán egérrel abszolút irányítható. Úgyhogy szerintem a forrannól is irányítható, csak, csak kontrollere nyilván jobban kézre áll, mert, mert az ilyen dolgokat mindig kontrollere egyszerűbb játszani. Tehát ez van csak megszokás kérdése. Ja, Ricsi föltette egy egész jó kérdést közbe itt, hogy 2020 a videójátékfilm éve lesz? Hát, nem tudom. Végül is. Most a, a az a a Free Guy, az nektek megvan? Az Csár a film, amikor -s. s tudsz, amikor a Ryan Reynolds. Ah, igen, a Ryan Reynolds egy ilyen NPC-t játszik, de ő igen. nem tudja, hogy egy videojáték. És így, tehát ez a koncepció a akkora... szar, hogy ez, vagy tök jó filmet csinál, vagy nagyon szar. De ez a koncepció, ezt tudod, hogy mi? A okay. Lego Movie. A Lego, tényleg egyébként, valahol mere, most is. Mert mindenki ugyanazt csinálja, a megszokott napi rutin, és ő meg ki akar törni, és aztán végül ki is, törik, ki is tör belőle. De ez egy az egyben a Lego Movie. De mondjuk ettől figyeljtől még lehet Ja, yeah, yeah. <gül> De mondjuk, já, hát sok játékfilm jön most, mert ugye most jön majd a Sonic is valamikor idén. Uh -huh. Még biztos lesz más is, csak most ez, ez a kettő jutott nekem is eszembe, hát, ez a frigár. A viccet is biztos folytatják, meg ugye... Ez hát ez is... csak 21 az a baj. Mondjuk az 2019 volt. A witcher <gül> Igen. Mutatjuk. Ez már az a éve, az, amióta megjelent az első kötet jó formában, vagy az első játék az azóta minden év a éve. Meg a GTA 5-é. Ja. Mondjuk ez a Friga is kicsit ilyen GTA-s, tehát mint a GTA-ban ilyen volt voltak. Igen, igen. Áncsár, ilyen... kit film is jön. Ja tényleg az is, de nem, ott most most megint lelépett a rendező, én azt hallottam. Az itt film már vagy nagyon régóta nyílik, Jonathan. De tényleg. <hállal> <hállal> Meg valamikor új jön új Tom Raider is, ha minden igaz, nem biztos, hogy idén lehet, vagy csak jövőre. De az film is fog film. film, film. Hát ugyanúgy az, az Alice a Vikanderre, mint az előző. Ja, ja, tényleg. Az, az, az egész jó szerepel. szerepeltek a, ja, a És a végén megkapta végre az akimbópisztolyokat? Ja, igen, igen. Itt majd tud lövöldözni a következő részben. A következő részben egy agyatlan akció lesz, ahol lövi az embereket. John Wick lesz, csak nőbe. <laughs> jó. Ja. Monster Hunter is lesz. Mondjuk abban nem tudom, mit lehet megfilmesíteni, hogy fél órán keresztül csapkodnak én egy szörnyet. Hát, azt... Mindenből lehet. De igen, mondjuk a... mindenből lehet filmet csinálni. A film első órája arról fog szólni, hogy egy szörnyet megölnek hatszor, hogy mindenki ki tudja kraftolni az armort, és akkor utána megölik a másodikat. Igen. Már a magam, hogy, azt, hogy, Renata, hogy egy barnak szájánál várnak, hogy na, Disponolt már? Ja, igen, vagy Minecraft film, na jó, azért az. Azt már régóta plegykálják ezt a Minecraft filmet, de nem tudom, hogy az egyáltalán lesz-e valami. Jó, az megint akkor a hülyeségnek hangzik, hogy még jó is lehet. Ó, vagy azért a IZE a tetris is csinálnak filmet. Ja, igen, ezt, ezt én is hallottam, igen. Na, az is mi lesz? Hát Tetris. A tetris. gondolom. <gül> Ennyi mondjuk túl sok vagy filmadaptáció játékból nem nagyon volt. Most ez a ez annak látszik. És jó is lett. Bár, bár nem, nem tudom, tehát inkább a, a könyvet veszi alapul a film is, nem? Tehát nem a játékokat. Hát de azért a játékba is. De jó, mert most a könyvet veszi alapul, de a könyvet meg a játék is alapul veszi. Tehát, hogy voltak -e ezek a történések, amik például a az első részbe vagy a nem tudom, melyik részbe amikor harcolott éjszaka azzal a szörnyel, amikor befekszik a koporsóba, és úgy győzi le. Uh -huh. A, fú, a strigával. A strigával, igen. Na, például az, az, az, a az a játékból van. Még ugyanazok a beállítások is egy-két résznél, ami az első részben volt. Tetris dokumentum film lesz. Hát nem tudom. Hát lehet, hogy az lesz. Most egyébként a, a Tetris Battle Royale az megy nagyon. A Tetris 99? Azt hiszem csak switch re jelent meg. pc is van már. Tetris 99 van Szerintem ma. Nem tudom, én nem találtam. És hol? Epic games -tól. Szerintem ott. A Víj, de várj, az nem a Tetris 99. Hát csak de abban a van a Tetris. Az a vr Tetris. Hát de abban van a Battle Abban van. Szerintem? Vagy nincs? Az a Tetris Effect, várjál. Ja, és abban nincsen. A, a Tetris 99 ez egy különjáték. Nem tudom, hogy itt van-e még. Ja, akkor az öték. nincs PC-re. Akkor nem szóltam. Az, mert a Switch-ra jött ki, én úgy tudom. Ja, ja én mert, ja, mert, mert a Nintendo adta ki, hát akkor valószínűleg nem jön PC-re. Én szívesen nyomnám a Batyroját. Bár ezt a Tetris is nagyon dicsérik. Bár nem tudom, tőleg, nem tudom a VR mennyit ad hozzá, hogy egy ilyen 3D környezetben játszol egy ahol nyilván a pálya és 3D-s. Hát már egyszerűen megnézem, csak nem 32 euróért. Nagyon is. Bocsánat, 33, amit most kérnek érte. De hogyha epilepszia rohamra így ingerlékeny vagy, akkor lehet nem kellene vele játszolom, mert elég érdekes. Ezt mondjuk a videójátékokra játék. is. Tehát a Playstation 3-at bekapcsol, és ő egyből szól neked, hogyha ilyenre vagy hajlamos, akkor kapcsolod is ki <laughs> így működik. Ebből a Tetrisből is lehúztak egy pár. Rókabőrt. Mostanában szoktam játszani. Hát nagyon ritkán. Mobilon, Tetris. És hát ott ezzel a test screen, hogy irányítani eléggé, Furi. Ó, a Tetris hivatalos oldalán van egy. Online Tetris, lehet játszogatni. Ha jó, hogy a Tetris nem egy nagy valami. Le lehet kódolni egy böngésző játéknak is. Nem tudom, ezen, annak érde sosem mozgatott meg annyira a Tetris. De nekem is volt ilyen kézi, mi az a szar, nem tudom, nem gameboy volt, hanem csak ilyen utánzatos szar. A ja, tetriscom de ez inkább a mobilos verzióra hasonlít, ami szintén ingyenes. Ugye meg is nézzük. Ő. Már is indult a zenéje, amit most tökre lennémít a megállít. Még az a régi tetris lévő azért. orosz orosz muzikai butel. azt te rég volt, basszus. Egész jó tetris volt, ilyen mindenféle cuccokat lehetett benne csinálni. Úgy uh, hát elég kéne turni valahol, bár kiátszana már azért. ilyen kvarts játékon. Hát miért? Az még nagy divat, hát az retro. A retro, az most nagyon megy. Mert most a mobilon játszunk retrót is. Ez igaz, mondjuk. Meghát hát a PC-n is. Emulátorok. Múltkor, múltkor nézegettem neten, van egy csomó ilyen Retro Handheld konzol, ami tele van ilyen emulátorokkal. A régi Nintendo emulátor van benne, Playstation emulátor, és ilyen rengeteg emulátor, rengeteg játékkal, és egyik-másik játék egész jól nézett ki ezen az utcan egy emulátorból futtatva. Már mondjuk emulátorokat már mobira is lehet tenni, és ha van hozzá egy kontrollad, akkor nagyjából ugyanott vagy. Igen, igen. Ugye lehet ezekkel szórakozni, az ember szereti Például Dosbox van androidra, ra ezzel én is szórakoztam, De szerintem nagyon sok emulátor van. A régi Mario játékok például ma is tök megállják szerintem a helyüket, mert ugye az ilyen pixel grafika az szerintem sosem fog kimenni. Az, az, az, az nem meg, hát főleg most is hát a játékok 50%-a úgy jelentik meg, hogy pixel grafikás. És van, még elég jó. Igen, igen. Mondjuk ha már itt arról beszélünk, hogy 2020 minek az éve lesz, szerintem a VR eléggé fel fog jönni ebben az évben. De se tudja, a szalott. Na, jó <gül> <gül> Jó van. Ma um, is olvastam egy ilyen cikket, hogy uh, ugye element a, az Oculus Go-nak az ára. Ilyen, kicsit. De ugye az, az a VR headset, amin kb. csak tényleg filmet tudsz nézni meg. De nincs is hozzá normális kontroll, mert egy ilyen távirányítószerű valami van, amivel mondjuk van játék, ami kijött Oculusra is, és az kint van Oculus Go-n is. De ez egy viszonylag egyszerű ilyen játék, tehát sok mindent nem lehet azzal, azzal a cuccsal csinálni, és hát nem tudom, tehát valahogy úgy indult a cikk, hogy a, a haldokló piacot akarja így egy kicsit feldobni a, a Facebook, ami egy ilyen varomság, tehát basszus, jön neki sorra a headsetek, amik egyre többet tudnak, nyilván most már van, standalone is ott van az Oculus Quest, amit megbeszélés kb. majdnem, olyan élményt kapsz, mintha a PC-re dugott vr játszanál, csak a grafika egy kicsit szarab, de hogy ugyanúgy. Tehát el lehet rajta játszani, például a b c ami nagyon népszerű PC-n, és hát nyilván azt veszik inkább az emberek, mint az Oculus Gót. Tehát nyilván akkor lehet kell vinni az eret, hogyha el akarják adni. Tehát, hogy más headsetek kerültek inkább előtérbe, mint az. Betértett? Most egy PC-börtön cikk, az miért venne figyelembe ilyen? Jó, de lehet, hogy. Ők lehet, hogy úgy voltak vele, hogy azért haldoklik a piac, mert mindenki elköltötte a pénzét a Steamre a steam -nek a VR headsetére, mert ugye azt meg elkapkodták most, hogy kijött a Half-Life. Oculus headseteket is elkapkodták, csak nyilván nem ezt a headsetet, amit nem lehet játszani. Tehát érted? Tehát az Oculus Go, ez nem játék lehet kitalálva. Nem is igazán működik. Mondjuk úgy, hogy ez a pornónéző headset <gül> körülbelül, mert arra talál jó. Ez akkor miért nem az a neve? Oculus <gül> Porn, aztán kész. Akkor az go, érted? Tehát, hogy menjél. Az ja, azért nem go, hogy azért gó hogy elmegy. Ja, értem. Ja, értem. Ja, <gül> Ma leesett. Ugye, ugye. Úgyhogy. Ja, meg emlékszem, amikor a, a Google-nek is volt valami... Mi ez? Gear VR, vagy Dreams, vagy valami, valami headset neki is volt. És akkor annak előtték a gyártását. de az volt a legszarabb a piacon érte, tehát még az Oculus Go is jobb, jobb volt annál. Na, nehogy előtték a gyerteset, mert nem igazán volt értelme a mostani headsetek mellett még azt is tolni. És ugye ebből is arra következtetett, hogy ah, a legnagyobb is kihátrált a VR-t, hát Jó, mondjuk a Google az nagy hülyeségeket csinált, tehát például ott volt a, az a szemüvegbe épített internetes csoda, amiben lehet ja, fényképezni. És... Hogy hívták azt a jó ég? Fogalmam, sincs, annyira nem maradt meg bennem. Annak szerintem lett volna. Lett volna egy kis ö... eladásra. Nem, nem, nem. Ez nem személy. Valaki csak meg nem elég szikre? Hogy hívták azt a kicsit? Az úgy eltűnt, hogy van sejkények nem emlékszik rá rajta. Elvileg, abba bukott bele, hogy ugye lett volna beleépítve a kamera meg, meg mikrofon, meg minden, és azt, egy személyiség jó, tudod, valaki ha valaki kell. A vármik de Basszus. És az emberek meg úgy máskálnak az utcán a mobijukkal, ami szintén képes erre, mint hogyha az lenne a szemük. De, de azzal sem szabad személye. fotózni mindenki. Hát nem, de te meg tudod csinálni, hogy sétálsz és akkor nyomoz képet. De nem szabad. De most Ez az egyik, a másik meg, hogyha ebből a cuszból. Csak simán kivették volna a kamerát. Vagy megcsinálták volna úgy, hogy mindenki látja, hogy az most éppen felvétel, miten hogy nagy, egy piros ledet beleépítenek, és az így, az így világít, hogy mind a két oldalon szerintem az eléggé feltűnő, ne hogy hogyha valaki éppen fényképez, vagy elindítja a fényképezés alkalmazást, hogy videót vesz fel, érted? Mert annak a lényege úgyis az lett volna, hogy te látod a szemüvegben azt, ami úgy történik. Igen. Olyan, ja, Google, Google szemüveg. Mondjuk a Google is valami szemüveget jelent, nem? Na, hogyha egy Google-sz, tehát szemüvegekkel, mindegy. Ja, de lett volna ki valami digitális cucca. Ami úgy jól is nézett ki, tehát nem az volt, mint a VR-nál, hogy most így felveszel, és úgy nézek vele, mint egy UFO, hanem így felveszel, és tök úgy nézek ki vele, mint egy ideutazó aki így... Hát az tényleg Igen, sokkal jobb. Hát. Nem kell monitor, érted? Csak egy ideutazó van. Mint egy időutazó. Szemüvege van, az és azon látja az internetet, így lát Meg lát téged is. De az internet érdekesebb. Csak téged néz, és az internetet is. Igen, lát. tehát konkrétan átnéz az embereket. Képzeld el, tudod, hogy más, amit egy videóját, a világot egy olyanná tudod tudod tenni, mint egy videójáték. Tehát ez, ez az ARC utca, most mobiltelefonokon nagyon megy, de ezek, ezeken a szemüveken sokkal jobban menne, hogy, hogy képzeled el, mit tudom, mész az utcán, és akkor magára az útra vannak felfestve a jelzések, hogy ha valahova menni akarsz, és nem a GPS-t nézed vagy mit tudom, én ránézel egy boltra, és akkor egy digitális reklám fölött így megjelenik, hogy mit az akciósak tudom én a kifli. <gül> és akkor ezt, ezt most ugye hogy elképzelhetem, hogy mondjuk uh, itt a környékem bemegyek sopromban, bemegyek Sopronba, érted, megyek a legputribb helyeken, és akkor ilyen használt ruha, eladó, és akkor ott villog a, a szemüvegem, meg nem tudom. Ilyen. Vagy a Pokémonokat ott látod a szemüvegben, érted? Nem kell a mobíltána lenni és egy kis szaros képernyő nézegetni, hanem ott a tetves Pokémon előtt, tehát te meg legázolhatod autóban. Ágyval hogy de ezt. tényleg egy gyerek volt ott a Pokémon jelmezvet, meg átentél. Át. Gyere ide Csárizár, te köcsög! <gül> <gül> Vosszeg, <gül> Vosszeg ez is volt az egyik oka, hogy mondjuk az emberek valószínűleg lennének olyan hülyék, hogy vezetés közben is ezt viseljék, és így minden szar előlik. szemed elé az nem túl virám. Az emberi hülyeség az határtalan, úgyhogy... De most is így is, Mobiltelefonozás közben sem lehet vezetni, aztán ha valaki csinálja, most akkor lehet, az. Most mit lehet vele csinálni? Jó, én is el lehet vezetés, vezetés előtt, aztán mégis mennyien isznak, szóval. Így Ezt nem tud kiszűrni, sajnos. Mondjuk azt meg lehet csinálni, hogyha visszatérve erre a szemüvegtudatra, hogyha felveszi valaki, és mondjuk a szemüveg érzékeli tudod a körülted lévő környezetet valamilyen szinten, mert ugye nyilván érzékeli, tudja ezeket az AR-cucokat bepakolni akkor látja, hogy a kocsi van ősz, mondjuk gyanús, hogy kormány van előtted, azt így le, le tudja tapogatni, és akkor így kikapcsol. Hogy akkor de ő mi most akkor előjössz a számítógép elé, nem tudsz EuroTrack szimulátorhoz egy normális, hogyha működne a szemüveget. Hát nem, nem tudsz. Hát, hát ez megkorán. A szemüveggel le tud gyurotrack szimulátorhoz. Én is szeretem. az a EuroTrack szimulátor. Nem akarjál, de nem jó. Meg ugye miért figyeli meg, hogy én hol Amor vagyok. És tudja meg, úgyhogy nem de, arra akkor, mire, de akkor meg ott tartunk, mint a Facebook, hogy megfigyel minket az aroad szemüveg. A bőle, Meg, ó, persze. Hát most a leha Itt van a mellett a mobiltelefon, és szinte biztos vagyok benne, hogy most Mark Zuckerberg a túloldalon lehallgat minket, haját, hogy bekapcsolná a twitch -ot. Igen. A köcsök. És így, és így lehallgatja a telefont. Szinte biztos vagyok benne. Ó, ezeket annyira bírom. Tehát senkit nem érdekel, hogy te mit csinálsz, nem fog lehallgatni senki. Hát azért nem, piatt, nem azért, mert technikailag piatt, nem, nem lehet megtenni, hanem mert nem érdekel senkit. De, hogy nem a reklámok miatt lehallgatom, el. és én én most kaptam meg, egy e-mailt. E <gül> Erber írt, hogy hallok ám mindent. <gül> nem, nem. Van még ma, itt ma. egy hírünk, most nézem. Így hát kartam kötni rá, de már nem. Annyira elmentünk a, a bozótosba, hogy már nem, nem tudunk átkötni erre. De az a ez megint egy szörnyű hír, úgyhogy... Két négy rá, mi történt? Hát, hogy, tehát a a szegény megboldogult Games for Windows Live, hogy még, még a halálában is, amikor nem működik, még úgyis mindent tökre vág. Jó, hát annyira nem vág mindent tökre, de hogy most arról van szó, hogy a GTA 4-ben még, még benne volt ez a Games for Windows Live-os hülyeség, ami már úgy nem működik, már nem ben. tudom, 2010 valami óta. Dorkusi kalapszar volt, én nem megvettem, megvettem a GTA 4-et Steamen, kifizettem, nem szólt a Steam semmit, hogy esetleg nem kéne. És amikor elindítottam, akkor bejött az a Games for Windows Live, és ugye én nai felhasználó megpróbáltam bejelentkezni a Magyarországon regisztrált live akkontommal, amire azt mondta, hogy bocsánat, de ez a GTA 4 ezt ez itt live-on nem lehet Magyarországon, így nem. És így nézek, mondom, mi van? Tehát akkor kellett regisztrálnom egy másik akkontot live game for live-ra. a magyarral. Lehet, hogy én régebben vettem meg, amikor még volt ilyen. Ja, az időre, lehet, de lehet. nekem beszólt mindegy, viszont jó, hogy megvetted, mert most már nem tudod. Mert a Games for Windows Live, ne, mivel nem működik, ezért nem tud úgy kulcsokat generálni, úgyhogy Steam-en nem lehet megvenni a játékot. Jó, de kitérnek el? Két érni az, IV, IV. Azért az mert, mert most már olyan pc k vannak, amik működik. Mert eddig nem voltak olyanok. Nem no. úgy azt mondták, hogy vagy beszélték, hogy lehet, hogy a Rockstar kivonul a Steamről, meg ilyenekkel mondom, persze kivonul a Steamről, akkor nyilván a GTA négy fogják először kivenni, és nem a GTA ötöt, ami valagi pénzt termel nekik egy egész évben, nem érdekes. Ja, meg nyilván, nyilván azt mondja majd a Rockstar, hogy annyira tele vagyunk már pénzzel, mit lehetne csinálni, hogy kevesebb jöjjön be. Vegyük ja, már az összes játékkukaszt íról, és ó, végre lesz helyünk, nem tudom csinálni egy új konténeremet, de most ott is pénz van. Ezt a, azt is már el tudom képzelni azt is plegykálták, hogy, hogy jön belőle egy remastered kiadás, ami nem fog jobban kinézni, de jobban fut. <gül> És hogy kiveszik csak a Csak volt valaki, akinek egyáltalán működött. Nekem <gül> működött már. A, egy olyan a megjelenés után nem tudom. Az a durva, hogy pont tegnap néztem egy videót, 2080 Ti-jal nyomatták a GTA 4 max <gül> grafikál, be volt a házba, 300 FPS, kiment az utcára, 40-50-60. <gül> Az pc nem egy jól optimalizált darab, az tény. Hát nem. Úgyhogy szerintem, mondjuk, biztos, hogy sokan kipróbálnák, mert megvennék akkor, hogyha mondjuk átültetnék a GT5-nek a motorjára. Mert, mert én is játszottam vele régen, és amúgy meg nem rossz játék. Hát, hogyha ha működik, akkor, akkor jó. Tehát én, én nekem sokszor ki egy-két aspektusban jobban is tetszik, mint a GT5. Mert nekem ez a három főre szétszett kara, ö, story ez annyira nem jött be már akkor sem. És, és ez nekem mindig jobban tetszettek azok a gétek amikor van egy főhősödés, akkor az van és azt irányítod. Úgyhogy én simán lennék, hogy simán örülnék egy ilyen remaster kiadásnak. Mondjuk, ha már remastered, akkor inkább egy másik részt. Egy Vice city -t. Ja, hát meg azt egy is persze. Az... Vagy egy hármat, vagy a, a Sarandász. De még a gétő 1-2-nek is örülnék, mert én azokat imádtam adnak idején. Oké, okay, azok felülnézetesek már, de, de én azokkal nagyon sokat játszottam, főleg a kettővel. az a multi t vettem meg, de borzalmas volt vele a Most játszott senki eszem. Melyik multibail? A... Hát a GTA négy. Hát az a csak sima ilyen deathmatch-es hülyeség volt. Jó. Yeah. Egymás level deztétek yeah. A GTA 5 lett az, hogy kifort már nagyon ez a is dolog. A San is volt multi, de az ilyen móddal volt megoldva és az volt. Tehát, vagy, vagy csiterek voltak benne, vagy nem működött az egész, de kb. a vannak, hogy így lövöldözök benne, lövök valakit, mint az állat, az egyáltalán nem sérül semmi, úgy rám néz, és meghalok. És én mondom, jó, oké, okay, akkor ez. Jó, működjük. lehet, hogy van. Az. Ne, én az, az ilyen, ilyen modokat én sose szerettem, én mindig, mindig az alapjátékkal játszom, amit a a fejlesztők képzeltek el, hogy az a kész játék, én nem szeretek modolgatni, tehát a, a Skyrim-et sem modoltam nagyon grafikailag, meg a, nem tudom, a -be sem modoltam bele a Henry Cavillet, meg ilyenek, tehát, hogy, hogy én, én játszok azzal a játékkal, ami van. De utóbbi nem is hülyeség. Na van A mekkora támogatása van, modjáll, van? Minek? A Witchernek támogatása van. Szerintem igen. Szerintem biztos, hogy belepakol bele mindenféle hülyeséget. A Skyrimről, meg ezekről tudok, de cserről nem. Pont azon gondolkoztam múltkor, hogyha a Division 2-nek lenne ott támogatásra ezeket, amiket mondtam itt, hogy meg kell csinálni múltiba, simán tenném. És egyébként marasok játéknál tök jól fel lehetne dobni a múltit, hogyha csak magadnak így összeíthatnál benne a módokat, mint ahogy megcsinálták ezt az Overwatch-nál. Az Overwatch-ba tehát ilyen saját, saját game-módokat tudsz csinálni. És, És akkor Haha, hogy mit tudom én, hogy a HP-t tudod, berakod, hogy csak egy fegyver legyen, és mit tudom én. Olyan, mintha egy ilyen. Ugh, milyennek a játékmódnak a neve? Még kékből jött ez a rés ré... ré... ré... út. Nem, nem, ilyen régenokkal lehetett benne lövöldözni. Instakip azaz. Azaz, ja. azaz. Ja. Tehát össze tudod dobni, óvervász be egy instakip játékot. Úgyhogy beállítod a játékmódokat. Hát te már, már sok játékban van ilyen custom match, hogy tudsz beállítani dolgokat. Jó, de, de nagyon nem lehet sok mindent. Tehát a legtöbb játéknál csak a pályát tudod átállítani. Az kész. Meg a játékmódot beállítod, hogy TDM az cső. Én De mondjuk ére. így, így konfigolni dolgokat, mit tudom én, sebzést lejjebb veszed, vagy mit beállítasz, hogy ne nem végtelen futás, meg ilyeneket. És akkor már tök jó, szeretne dobni egy jó kis multit. Akár még a Division 2-höz is. Csak menő lenne. Ugye a modokból nőtt ki a például a C. Igen. Akkor a kettő is. TF2. Most azért izgulok egy kicsit, hogy így, így felrászhatja a VR álló vizét a Half-Life elix, mert hogy az elvileg módtámogatással jön ki. Tehát a olyan dolgokat lehet majd bepakolni, hogy haj. Fura is lett volna pont a Valve-tól, hogyha le a módtámogatásokat. Nyomja. Hát valig várja, hogy jöjjenek az új modok, mint a portál, meg az ilyenek, és akkor felkarolják a, a fejlesztőket, és aztán elveszik a pénzüket. Megint csinálnak egy rakat pénzt maguk. Így van. Ez nem egy rossz dolog, mert egyébként már hogy nem azt, hogy lenyújják, hanem hogy megcsinálják normálisan. Most itt volt például ez a ez az autoccess ebből is megcsinálták ugye a Total Underlors-ot. Ott sők voltak a, a zsáner kitalálói, de hát, a Valve tényleg ezt csinálja most, hogy így jobban elkezdünk erről beszélgetni, hogy valamelyik közé egy community member csinál egy tök jó modot, és akkor, hmm, ez tök jó, akkor ezt nyújjuk le. Most a belegondolsz, a Half-Life-on kívül volt saját ötletük? Mert én neked nem rémlik. Team Fortress? Az is mod. Az is mod volt. Aha, meg a De left tényleg, tényleg a Team Fortress első része az ilyen, ilyen csém mod. Az csém mod. A, a, a half-life mod. Meg szerintem a hát c Akkor a C-t. <laughs> akkor a, a half-life mod. mod. Akkor a half-life tényleg. Pacsus, a half-life. ot hát, csak a half-life, semmi más. Esetleg legalább a left fourthenes. Szerintem az is egy half-life mod. Az is half-life mod lehetett. Sőt, az a durva, hogy ilyen modokból lőtt ki a Killing Floor is, ami nem is az ő játékuk. De az is eredetileg mod volt, azt hiszem, a half life hoz igen. Vagy, vagy valamilyen játékos mód volt, azt tudom, de hogy most melyik ez pontosan, azt nem tudom. De az a portális mód volt. A steam hát. csinálta meg, jól írja hogy az, az elég eredeti jött lett volt. Az igaz, az igaz. Úgy akkoriban mindenki röjögött rajta, hogy ők, online-árulni Most Aztán, meg. Hoppá! Hát, kiderült, hogy bejön a dolog. Az azért egy vicces húzás volt. De meg jó is, meg meg ez nagyon jó módszer arra, hogy a krekkelés, a, hogy a meg az ilyen másolást megakadályozzák. Ez az online folyamatos é. védelem. Mert amúgy tényleg most már mindenki folyamaton online van, itt valak az ismerőseid, együtt játszotok, meg minden, és, és nem tudod kikerülni, és nem is akarod kikerülni. Ja. Nem tudom, a kalózkodás az mennyire probléma még így 2020-ban. 2020 hát de, de nem mostról beszélek hanem ez a Steam, ez ugye mikor jelent meg, és onnantól számítva nézd, hogy amikor a Steam áruház lett, akkor mennyi volt a, a kalózkodásnak a százaléka, és ez azóta évek alatt hogyan csökkent, hogy egyre több lett a bolt az Tehát öregek életes. vagyunk, meg. Én még emlékszem rajta, amikor a, a Steam-en csak a cheat lehetett megvenni és letölteni, mert csak az az egyetlen játék volt rajta. Aztán jött a Half-Life 2, pont egyébként vittes, hogy hoztad példának ezt a ezt a másolásvédelmet, hogy a Half-Life 2 az egy az egyben kikerült, még megjelenés előtt. A emlékszem. Mert, de az egy ilyen bugos szar volt. Hát elő, előbb játszottunk vele, mint a kiadták. Jó, de az, az ilyen félkész valami volt. Tehát, hogy... Nem volt az annyira félkész. Egy-két helyen volt benne, hogy valami parancsal kellett betölteni valamit, de egyébként megműködött az egész tudsz. Tényleg, hogy hát, a... itt a múltkor, hogy é. Azé... A Half-Life részeket, azokat simán lehet játszani VR-ban. Hogyha megvan a, megvan maga a játék, meg a, ez a Gerizmód. Mert abban be tudod tölteni a pályákat a játéknak, és a Gerizmódhoz meg van VR-mód, tehát azt is modolták, érted? <gül> és így tudod VR-ban játszani, csak kicsit hülye működik, mert ott még a fegyvereknek nincs megcsinálva a teljes modellje, hanem ami nem látszik sima játékban, az az oldalon ott üres. <gül> <Tehát egy> ilyen, <gül> olyan, olyan, mint egy ilyen fröccsöntött fél mi ban a legtöbb fegyver. Mondjuk a nyílpuska azt pont nem, mert az, az asszem megvan egybe. És az a egész vicces így. Még a Half-Life magokat nem öldözne fel. Amúgy itt a abúciós írja az Orange Boxot, igen, az minden idők egyik legjobb akciója volt, amikor kiadta ja. a, a, a Valve. Ugye erről a... A, tessék, a bándülöket is ők találták ki. Igen, uh -huh. igen. Erről a korábban kijött a Half-Life, amivel nekem mindig az a story jut eszembe, hogy volt egy haverom, aki filmeket szokott letölteni. És a... volt az X-Men farkas, még sehol nem jelent meg, és ő már letöltötte előre, de ilyen két hónappal a premier előtt. És konkrétan uh -huh. nem voltak benne a filmben a trükkök. Tehát, hogy nézted a filmet, és zöld háttér előtt ugráltak meg minden, és akkor mondta, hogy gyere, nézzük meg, mert tök jó a film, de mondom, hát nincs is kéz, nem baj, képzeld oda, a történetet ezt megérünk. volt. Ja, erre most az Urgolyhók vissza eszembe, az meg van az a jelenet, amikor, ja, amikor így, az a keresik, a keresik a, nem tudom, a csávót, aki itt a Luke Skywalker parodizálta nem tudták, hogy hol van, és akkor mondja, hogy hát nézzük meg, nézzük meg a kalózverziót. verziót. De hát még most forog a film, <gül> tudod? <gül> és így, de hát nem, nem gond, tehát a kalózverzió sokkal előként van, és így mentek, leszették a polcról, berakták, aztán így tekergették a filmet, és, és így megállították valahogy, és most vagyunk a mostban. Mikor? Pont most. <gül> ja, <ó az> ennyire. <gül> most mondanám, hogy az ők a Robert Letford volt, de nem az volt, <gül> de hanem a Willpool volt. az se volt. De az a Star wars sem volt a Robert. úgy. De hát van róla képem. Emlékszem, hát én csináltam Photoshoppal. Amit a Ampu hogy itt miattuk tolták el a premiereket, igen, ugye a Disney sem miatt nálunk két héttel később mutatja be az ilyen szuperhős és marhaságait, mert a, talán a vasember valamelyik részét az fölvették és kiadták Magyarországon. Ja. De most már szerintem Magyarországon sem nagy probléma ez a kamerával, bőlekomozni be a dolog, mert most már annyira könnyen elérhető ezekkel a Netflix, meg HBO, meg minden, normális minőségben minden, hogy most már nem fogja az embert orrétről letölteni a kamerával felvett szutykot, ahol nem tudom, tehát 80 beleröhögnek, meg olyan a kép, mint ahol állíták volna. Én ezeket régen se szerettem. Tehát így nem nézek filmet, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem látom, hogy mi történik. Ja, hogy kópiák is szivárogtak kinálunk. nálunk. Hát az mondjuk kemény. Hát ez jó, de ez annak idején ez így ment. Tehát amikor lementél a piacra, és másolt CD-ket, meg kazettákat vettél, úgyhogy azt hited, hogy az az igazi, még amikor kicsi voltál. <gül> meg mentek a, Kamu ne ja, a Kamu, igen nevei. Kamukárt frissökkel. Kamukárt kazettás Kamu Nintendo. Nintendo. Terminátor 2000 az volt a neve a gépnek. Új. És volt egy kazettá játék, ami volt 1000 plusz egy játék, és az összes ugyanaz volt, csak más volt a Sprite. <gül> ja, más színű volt rajta egy bokor, és akkor az már egy másik játéknak számított körülbelül. De, ja, volt CD-re is emlékszem. 500 játék, meg ilyesmi, és az összes játék ugyanaz volt, vagy volt maximum két-háromféle. Ja, nekem is volt kamon de az, az valahogy olyan verzió, hogy nem a kicsi sárga kazetta volt való, hanem valami nagy. És én sose láttam hozzá kazettát, tehát csak azzal játszottunk, ami rajta volt. Még volt rajta Mario, meg Contra. Hát meg legyártották a gépet, közzetet meg nem gyártottak hozzá. Nem, nem tudom, mit másoltak le, mert ugye ezek a kínai cuccok, ezek, és ezek a piaci cuccok, ezek ilyen kínai másolatok voltak, de hát ez miről másolták le? Persze. A másolat másolatának a másolata már jó formában voltak. De hát úgy gondolták, hogy hát ez a kicsi sárga között, de mi tegyünk bele egy nagyobbat, és így. Jó, de hát mit fognak beletenni? Nem baj, a milyen sokkal nagyobb lesz, biztos, ez hiszem, mindenki. Hát ebből voltak régen hatalmas viták? Mert ö, emlékszem, volt egy ismerőség, aki meg volt a Nintendo 64, és megvontozza a Mario, és játszott és mondta, hogy ez a Mario. Én megmondom meg, hogy hát ez kurvára nem a Mario. Hát a Mario az otthon nálunk van, és kékszínű, és teljesen máshogy néz ki. Ne át, ne már átvágni engem. Hát később kiderült, hogy az övé az eredeti, én meg csak a kamut láttam. De hát én onnan jó, a francba tudtam volna, nem tudom, nyolc évesen. Jó. Nem át akarok venni. És mondtad is, hogy neked sokkal több játék van amiket 9999 neked 999 játék van rajta neki, meg ja, neki kettő, tudod. Tehát, ő jött a, az Izia a Super Mario-val, nekem megmondta, megvan a Super Fantasy Mario 246. Tehát... Ennyi. Hol éjszte meg a GTA 8? Ja, igen, igen. Jó, Istenem, régi szép idők, amikor a kazettán lévő Grafika, az így köszönő személyesre volt a játék. Tehát volt valami ilyen szuper kép összevágva, dinoszaurusz, robot, Rambo kárme és akkor beraktad a kazettát, és volt egy katona benne, ami három pixelből állt, és akkor hajrá. Hát régen minden játék olyan volt, mint most az Évén Koloniában, Inca, Nómez Sky, meg az ilyen beígért szucsok, hogy átvernek. A régenekben régen ugyanez volt, csak nosztal percben. És akkor a matricán. Egyik hamarom nagyon élelmes volt, mert ő úgy szerzett mindig új játékot, hogy ugye, voltak azok a sárga kazetták, amik ilyen nagyok voltak, Aha. az drágább volt és jobb játék volt rajta, meg a kicsi sárga az azok olcsóbbak, és, és azt csinálta, hogy kicserélte a, tehát szétszette a műanyag borítást, és a kis nyomtatott áramkört áttette a kicsiből a nagyba, azt visszavitte a piacon, mert lehetett csinálni, hogy mit tudom én, visszaveszed és cserélsz, vagy ilyesmit, tehát így kis ráfizetéssel. És hát én mennyivel jobban járt, mert ugye visszavitte egy nagyot, egy olyan, a, egy kicsivel a közepén, és akkor elhozott egy nagyot, egy kis ráfizetéssel, úgyhogy... <gül> <gül> Én volt. Na akkor is. Látod, ez, ez durább mint kalózkodás. <gül> Igen. Én mondjuk azért annyira nem sirom vissza ezeket az időszakokat. Ja, és most egyébként marhőjátékok jelennek. Mm. Nem tudom, miért sír Igen. mindenki állandóan. Hát mert. mert Nagyon sok játék jelent. van ingyen, ami, amik tök jók, csak hát, oké, okay, mikrotranzakció, de valahogy túlélem, hogy nem lehetek rózsaszénuszi ma 7 évesek kolóniában is szapu most Olyan, olyan mint a tegnap előtt jelent volna meg. Ja, lassan ki kéne már játszolom. Azonban én is neki akarok állni. Jó régen megvettem egy dollárért. Hol vettette meg olyan olcsó? Szerintem Amazonon. Basszus, én meg erről maradtam. Volt idő, az nagyon rég volt. Volt idő, amikor Amazonon lehetett DRM-free játékokat, ilyen Steam kulcsot. Csak aztán belefutottam néha olyanba, hogy az nem volt DRM-free, aztán szólt a Steam, hogy á, á, ezt nem fogod tudni aktiválni. Mert az Amazon az úgy volt kitalálva annó, hogy ezeket a cuccokat csak úgy tudtad megvenni, hogyha USA címed volt. Most a címet visszat, nem olyan nehéz, rákérsek a... Ja, igen, igen, igen. Itt valami hotelnek a címét kerestem aztán ki, és azt írtam be oda a regisztrációnak. És már is lehetett venni minden kulcsot egy dollárért. De ezek ma jó rég voltak. De milyen érdekes, hogy nek tehát a Columbia Marine szerint megért egy dollárt magába, de az a rezidentívus borzalom egy eurót nem, úgyhogy mellé kaptam még két játékot. Így van. Én akkor viszont nem játszottam. Az még egy jó játék. Viszont az a Resident Evil borzalom. Az a játék. Úgy gondolkoztam rajta, hogy elvileg elég sok ismerősnek meg van. Össze kéne hozni egy ilyen ökörködős multisportit. Mi is annak a címe? Hát évől uh, Fú. Nem is Resident Evil? az. Nem valami. Cím. Most én beírtam a könyvtáromba, és nem találom. Nem Revelations, nem? Az más? Nem, az valami rezidentívül, Ami Pedig amik hogy fú, múlt is e-sportra kiengyelzett. Hát itt ne legyen probléma. Ö, ö, hát a a, a, Raccoon City, Operation Raccoon City az lenne? De az nem az, amelyikre az nem az az egy eurós, az a másik szar. Nem. Hát Wikipedia nincs itt. <gül> Kiszoljték az internetből. Annyira szal! Nincs itt a Wikipedia, nem viszem el. Umbrella Corps. Ah, ez ez Umbrella Corps. Aha, itt van. nem is Resident Evil a neve, hanem Biohazard, Umbrella Corps. Umbrella ja, mert a, mert a Resident Evil az csak Amerikában, meg Japánban szokott lenni, Európában meg Biohazard a sorozatnak a neve tepidó volt, hogy Resident Evil 7, nálunk az Biohazard 7. Basszus, ezt még mindig meg lehet venni. Persze. 15 vagy a japán neve. Hogy... Ja, igen, a japán neve. Úgyhogy úgy kutya vettem. nem játszik vele. Jó, mondjuk azt, hogy van benne egy játékos mód is. Ami amúgy nagyon komoly sztorival rendelkezik, azt hallottam. Hmm. Hát, csak annyi, hogy be kell menni a pályára, a multiplayer pályára, és összeszedni valami szarokat, és közben az a zombikat. Ennyi. Ennyi a kampány, Ez emlékszem, bá... Engliszt csinált bánom, róla a videót. Azt én is láttam, igen. Ma is hallom, hogy ott ki Most már bánom, hogy nem vettem meg egy euróért. De van egy olyan nézésem, hogy lesz az még egy euró, sőt. Szerintem most már meg lehet kapni annyiért, hogy fizetnek neked, csak vidd el. <gül> <gül> Mindjárt. hogy oké, okay, Sopo, mit írnak róla. a Corpse. Hmm. Mi az, hogy Upgrade Pack? <gül> Mi, mit mit upgrade-nálsz vala? Hát a játékot. Hű, van derux edition, de jó. Ja igen, azt Ampu is írja meg. Akartam tőled kérdezni, hogy megnézted -e már az Angry joe a 2019-os legszarabb játékait videót? <gül> nem, de azt meg kéne. És nem top 10 <gül> van, hanem top 16. Édes Na figyelj, ha meg akarod venni ezt a csodás játékot, akkor 1,39 euróért még megteheted. Istatgé, igen, vagy hol? Eh, hol HRK RKG. Hát ez mégis majdnem ugyanaz. Jó. Ja. Borzasztó. Borzasztó játék. Van, annál, van vannak -e az a jobb játékok? tényleg. <gül> <gül> úgy érzed, hogy van. El hogy hinnéd, néz, vannak? Már úgy értem, hogy jobb játékok, amik meghaltak. Én ennek szakértője vagyok, itt ideje. Ja, igen, tényleg. Például ott van a minimál. Minimal? Minimum, nem, minimum, bocsánat. Ha megtalálom. És azt lehet kapni bárhol. Az például tök jó játék. Hát 4 euró körül van. kulcsot lehet hozzá venni. Steven, azt is már nem is lehet, nem is lehet megvenni. Nem, úgy emlékszem, hogy a Discordon találtam, találtam, egy, találtam egy ilyen minimum Discord csoportot, ahol uh, még ilyen zip be le is töltheted az egész játékot, ilyen hackelt verzióba, hogyha már nem lehet megvenni, és valaki hozzá szeretne jutni, akkor tudjon vele játszani. Meg elvileg lehet ott csinálni ilyen... Uh, dedikált szervert, tehát nem az van, hogy leölték az összes szervert, és sose sos játszik senki többet vele, hanem, hanem tudsz csinálni szervert. Most itt keresgéltem, és amúgy kiderült, hogy ebből van standard, meg deluxe kiadás. Ebből a szarból. A Igen, és a standard az 1,34 euró, amit mondta a Gaming-en, a deluxe az 1,72 valami olyan oldal, ami életben nem voltam. Ugye biztos nagyon megbízható. Figyelj, szerintem. Szerintem drága, úgyse lehet eladni. Dehát, hogy így... Szerintem annyi nyugodtan meg lehetett megfogadni ide. Valahogy meg lesz majd idővel, tehát hogy én imádom az ilyen szarjátékokat nézni, meg, meg, meg játszani, meg minden. Jó egy kicsit így. Ez már átérték azt, hogy mik voltak az a játékok, amiket leszarosztál, és hogy kurvára nem azok. Igen. Nekem 17 ismerősemnek semnek megvan, hogy össze lehet hozni vele egy múltis Isten. Remélem. De, de abból a 17 ismerősödből 10 csak bot, és azért vették meg, hogy azt itt, hogy megveszik te is, is. Neked meg, kívánság listámban, nem veszélj Jó, de, te még nem te mi meg? vagy, te bot? Érted. De rosszabb, hogy te rosszabb, mert te vágyakozol rá. az A 17 ember nem tudja, hogy fos. Jó, de azért nem úgy vágyakozom rá, hogy ilyen fölébredek rémámból, jaj, nekem most kell, tehát, hogy azért, na. Hát nem biztos az. Azért <gül> <gül> most így letagad. Ja, tényleg, amúgy igen. És erről vannak felvételek a Youtube-on is. <gül> Nem, mindenhol lehet fizetni Paypal-al. Az van hogy elég ha megadod az adataidat mert ők leveszik a pénz. Nem, a Paypal-al lehet fizetni mindenhol. Csak egy, az... az egy ilyen biztonsági kapu, mondjuk így. Ha átbasznak azzal az egy és fél euróval, akkor... pár hét is vissza tudod szervezni. Jó, viszont úgy néz ki, hogy szerintem végigértünk a mindenen. Így van. Már egy idején osztalgiázunk a dolgokról. De jó És is volt, ez, ez. Ilyen, ilyen is kell. jó, ja, ja. úgyhogy A podcastet szerintem lassan lelövöm, meg nem tudom, a stream az, hogy menjen. Azt is lelövöm szerintem lassan, aztán max majd mindítunk valami más, aztán játszunk valamivel, elővöszünk valami szarjátékot. Mondjuk ezt a Resident evil Forst. Hát azt mondjuk nem is. De a Gatem City Imposter az mindig eszembe jut, amikor csapatos játszunk már valamivel játék. De, de, de jó, de, jó, jó de, most ez, de most ez nem ér, mert a Resident Evil de. egy szarjáték, a Gatem City meg jó. De most együtt emlegeted a kettőt. Jó. Ez a Gatem City-re nézve rossz. Nem rossz, csak um, méltánytalan. E, ez így. Köszön. A Destiny? Ja, az nem szar. Ja, azt is lehetne játszani multiba. Fú, én a Destiny-t azt azt én most egy darabig meguntam. Igen? Igen. Mert nem multizol benne eleget. Hát, én, hát két hét alatt beraktam 120 órát, nekem annyi bőven elég volt abból. Most, hogy rájöttem. Petrának úgy tök igaza van, mert nekem meg farmolni kéne a is. Mondjuk még van idő, tehát az a baj, hogy aztán Egyszer csak átlendül az, amikor már nincs idő. És akkor nyomni kéne orvoszába, hogy ki legyen formolva. Tényleg Petra, te hol tartasz? Hányedik szint van már meg? Tudj, beírja, és így le lesz a leszek teljesen hogy teljesen, hogy le vagyok maradva száz, száz szinten legalább. Hát ez a minimum, igen. Ez se írni már. Nem tudom, mert az előző Petra sem mag ki, hogy 96 környékén ott abba hagytam, mert ott tudtam meg a játékot, és mondtam, hogy jó, nekem ez ennyi elég volt. Nekem az meglett az utolsó pillanatban. Na, van puci neki 117. Petra már nem is emlékszik rá. Mert olyan nagy szám azért. <gül> Így van. 5-1 számokat nem szokott megegyezni. Ja, <gül> azokat Na jó, van, én azt mondom, hogy köszönjünk el a mindenkitől és Tök jó volt ez a ez a streames cucc. Ja. Így ez jó pofa volt. Lehet hogy, lehet, hogy akkor két hét múlva ismét így hat óra környékén megint beröffentjük a Twitch-et is. És az a 140. alás lesz, és mindenkit várunk. Sok-sok szaráta meg minden. És reméljük, hogy ott is ilyen jó játékokra fogunk beszélni, mint ez a Resident Evil-ös borzalom. Igen, igen, ez... Most már Jesse-vel hogy milyen lehet, hogyha játszanak is vele multiba. Tudom, Tudom, én gondolkodom, hogy ez a Resident Evil játék csak akkor lehetett volna szarab, hogyha Games for Windows Live van benne. Nem, lehet, hogy nem rontott volna azt rajta sokat. <gül> Vagy lehet, hogy az egyetlen pozitív, ami az legalább működik. Ja. még, Legalább nem lehet vele játszani. <gül> akkor még tudod ott van, is. lehet, hogy amúgy egy jó játék, csak nem lehet vele játszani. Hogy miért nem van benne, hogy be. csak háromszor tud regisztrálni egy számítógépet, mert akkor legalább háromszor letörlöd direkt, és te a béké hagy. Így van, így van. Na jó, van. Azt mondom, köszönjünk el. És nem vitatkozol velem, úgyhogy akkor köszönjünk De el. Múgy. Sziasztok jövő héten. Szi. Ja, nem, két hét múlva. Két hét múlva, igen. Legyetek jók, játszatok róla sokat. Sziasztok. Sziasztok.